Du lyssnar på RLM, samhällskritisk hotradio. Mina vänner, våra lyssnare där ute, era stugor och lägenheter. Julafton är nära och vi på RLM hälsar er välkomna till det sista programmet innan vi tar jullov. Ni har gett oss en varsin julklapp varje gång ni har lyssnat på oss och spridit rlm.nu. Så nu tänkte vi ge er en julklapp i form av ett annorlunda program. Ni kommer att få höra mig, Länsman. Ni kommer att få höra Konrad. Och ni kommer att få höra den mycket uppskattad. Ingrid Carlqvist Men ni kommer även att få höra gäster Som har varit med tidigare eh, Ringa in då under programmets gång Och prata om ja, Vad de nu vill prata om Ordet är fritt i detta program Och jag börjar med att hälsa Konrad, välkommen Hej och god jul och gott nytt år Och allt sånt där som man vill passa på så här. Och hej Ingrid hej, hej, då får jag säga glädje. Ja, men som det, det blir då att vi har tre stycken inringare som sitter och väntar på att få vara med. Men först så tänkte jag att vi skulle ta och gå tillbaks och prata om någonting som Konrad och jag pratat om lite förut, men det är ju väldigt aktuellt nu. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaks och prata om extravalet i mars 2015. Då, när vi pratade om det, jag och Konrad, då hade ju våra tankar gått lite fram och tillbaka. Så det där var lite osäkra hur... Hur vi ställde oss det, Så alltså vi, vi tyckte en sak innan och sen när det var ett faktum tyckte vi en sak. Och nu har det gått en tid sedan vi pratade om det Det var den 5 december var det om inte minns fel. Mm. Så jag tänkte vi skulle kolla på lite nu hur vi tänker nu. Men kanske först och främst hur Ingrid tänker om det hela. Tror du att det kommer och ens bli ett extra val Ingrid? Alltså jag ställer mig skeptiskt till det. Mm. Jag menar, alltså Stefan Löfven har ju inte utlyst det. Och det kan han ju inte göra förrän den 29 december. Och dit är det fortfarande en vecka eller så. Mm. Men eh, jag tror så här att ju fler sådana här opinionsmätningar vi ser nu där Sverigedemokraterna börjar närma sig 20 desto större är risken att eh, att Stefan Löfven kommer överens med Alliansen eller något av de partierna och säger så här: "Nej, vi måste ta vårt demokratiska ansvar. Eh, det blir för dyrt och det blir för konstigt med ett extra val så vi ställer in det." Blockpolitiken de... är förlegad och nu ser ja. det så här. Ja. För det försöker han ju verkligen nu, stryka blockpolitiken. Uh, han sa ju till och med den så kallade blockpolitiken i en intervju här i Agenda. Mm. Så jag, jag, jag håller med dig Ingrid, jag, tyvärr blir jag tveksam. Och man kan ju tycka någonstans att när han säger att det ska bli extraval så vore det ju otroligt skamligt uh, av honom att sen ångra sig. Men, men det ska ja men är roll. det jag menar, vad kommer det få för konsekvenser då? Nej ja, men han sitter ju på makten fortfarande, så han skiter väl i det, tänker jag. Ja, hur kommer förtro... Jag menar, ja, det kan man ju undra hur förtroendet ja, men... nu ser ut. Men hur skulle ja. förtroendet då se ut? Ifrån? Nej, men så är det ju fyra år till nästa val. Och, och då kan det hända mycket. Och då så tror de att eh, ja, men det kommer folk att glömma. Och sen så kommer de att sluta rösta på Sverigedemokraterna. Ja, För vet. vi ska minst anse till att de inte får något. Alltså det kan ju också vara så att det första de gör efter att de har bildat någon stor samlingsregering eller någonting sånt är att de lägger fram ett förslag på att förbjuda så kallade fascistiska partier. Mm. Ja, enligt då Henrik Arnstads definition. Ja, alltså ja. det är skitlöjligt, alltså, Och det förstår ju fler och fler människor. Men det det, det liksom säger ju något om deras desperation. Mm. Alltså så jag tror att det skulle mycket väl kunna hända. Men eh, ursäkta att jag hoppar in här. Men om det nu ändå blir så att det går till extraval och så vidare. Så det här är ju något jag reagerar på. Jag läste att eh, det här tidningar då stoppar STs annonser. Eh, det här med i Östersund då så kommer ju de två ledande lokaltidningarna Östersundsposten och Länstidningen... Eh, som båda ägs av mittmedia nekar Sverigedemokraterna att annonsera inför nyvalet och, och det här är ju som vi alla vet, det är ju inte direkt ovanligt att det blir så, men jag, jag reagerar verkligen på deras var, när de ska förklara varför då säger de, det beror på att Sverigedemokraterna är inget parti som de andra partierna det är ett parti som har sina rötter i rasistisk ideologi, slutsitat men det här, alltså jag reagerar så mycket det, har ja, har ju hört många gånger men jag reagerar ändå på så, så mycket på det för att, då ska de väl liksom inte ha något annonser eller något sånt där för sossarna heller. För jag menar deras rötter, de är rasbiologiskt institut och tusentals steriliseringar av mindre önskvärda människor. Det är väl ett, ett, ganska hemska rötter och jag, jag, jag kommer att tänka på det när jag läser det här. att Det här vore ju något för granskning i Sverige, tycker jag, om de nu lyssnar. De som mm. är, har ringande i fokus och ringa och ställa den frågan. Tänker mm. ni göra för sossarna då med tanke på deras hemska rötter? Mm. Jag menar, det är väl kanske så här man måste göra med att liksom ställa dem mot väggen. Vad ska de svara om gällande det egentligen? Ja, men sen är det ju så idiotiskt alltihop för att den här taktiken har de ju försökt med i så många år och det hjälper ju inte. Alltså folk, li folk litar ju inte på tidningarna längre. Tidningarna går ju under. Mm. Journalisterna blir av med jobben bara för att de ljuger. Folk fulla hela dagarna. Mm. Mm. Och det gjorde ju Jan Tullberg ganska klart också i, i vår intervju som vi gjorde med honom. Mm. att Just hur journalister är opolitliga och det här med manipulera och så vidare. Men val då om vi kopplar ihop det här med EU-valet Ingrid eh, för att eh, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, de lyckades ju ändå eh, lite bättre än vad vi hade hopp kunde hoppas då i, i, i EU-valet. Eh, och det fick väl dem att tro att nu kommer det gå alla tiders i riksdagsvalet. Men mm. det blev ju inte så. Varför Nä. inte det, Ingrid? Ja, men det är ju därför att folk tar inte EU-valet på allvar. Alltså en väldig massa människor struntar i det. Och väldigt mm. många människor som inte gillar EU som vill att Sverige ska liksom lämna EU, de, de vill inte rösta, men det är ju, då tänker man ju fel tycker jag, därför att det är ju först när vi får in folk som kan arbeta för ett utträde som det kan bli av, annars ja, så. så sitter vi ju bara där och liksom kan inte göra någonting, men jag tror att det är så att um, de flesta vanliga människor struntar i det där EU-valet. Men Miljöpartiet och feministiskt Initiativ de trodde ju att det var en, liksom, en värdemätare på hur det skulle gå i riksdagsval Och så gick det ju käpprätt åt skogen för dem. Mm. Och ingen har väl sett så snopna ut som först stod ur de skiman och sen miljönissarna mm. när de liksom var FI inte kom in och Miljöpartiet liksom fick, ja, jag vet inte, hälften av vad de fick i EU-valet. Men vad, vad tror du om FI här i det eventuella extravalet? Absolut inte. Jag tror absolut inte de kommer in. Eh, alltså, de, de dansade en sommar och så kom de in i, i Bryssel och nu har, är, är folk trötta på dem. Liksom. Mm. Därför att färre, alltså, jag menar, fler och fler ser ju att det är inte de frågorna som är de viktiga. Nu handlar det om hur i Sverige ska överleva som en svensk nation och då har vi inte tid med sån trans. Som FI och Miljöpartiet sysslar med. Mm, nej. Nej, och något annat som talar emot FI: Jag, jag tror att det här eventuella då extravalet kommer handla väldigt mycket om höger mot vänster. Alltså, många kommer fokusera på delvis då, kanske stänga ut SD eller få in SD, men också att det kommer vara mellan sossarna och Moderaterna. Och då tror jag att folk inte vågar slösa bort sin röst på något så oklart som FI: Men mm. det är ingen som vet riktigt vad de står för egentligen. Mm. Nej och det ser man ju på de här opinionsmätningarna att det är ju de stora partierna som, som går framåt nu, mm. Moderaterna Socialisterna och mm. Sverigedemokraterna mm. Mm. och det finns ju, det kan ju bli rätt intressant för att så, möjligtvis så kan ju ett eller två av de här små partierna åka ur riksdagen mm. och då blir det plötsligt en helt ny situation. Mm. Jag tycker ändå att det känns som gällande extravalet här att eh, det ligger verkligen någonting i det nu när man tänker efter att eh, skulle eh, alltså med undersökningar och så här att det visar att det går så bra för SD och så så det, det skrämmer nog de andra ganska rejält och det tror jag nog att de flesta som lyssnar också håller med om. att Det, det, det kan ju bli så att de blir skrämda till och, och, och inte gå hela vägen så att säga. Ja, plus att vid det här laget vet väl de flesta om den så kallade mattsson effekten så alltså att SD får mycket lägre i än vad de får annars. Och, och nu har ändå jag sett officiella mätningar på liksom 18%, vilket då i verkligheten innebär en bit över 20. Och då börjar vi snacka andra största parti men mm. det är ju det de siktar på. Mm. Jag lyssnade på Björn Söders tal där och han sa ju det att de siktar ju. Han sa ju till dem i första eller, eller det största men, mm. men det var, gick jag ju tillbaka till. Ja men näst största. Mm. Antingen i valet eller... Absolut till nästa val då. Mm. Så att det, det, det är absolut möjligt det tror jag. Men Ingrid, jag tänkte att vi skulle gå till kulturskatter blir asylskatter. Och prata lite om strandhotellet i Melby strand och Gisslövs stjärna som då är ett gammalt danspalats. Men om man ska fokusera sig på reaktioner på ort. Alltså, för det är klart att det blir reaktioner på orten då. Eh, det här Gislövs stjärna till exempel Ingrid du har ju hört lite om vad det har blivit för reaktioner där på orten, kan du berätta om det? Ja, detta är ju då eh, eh, Österlen i Skåne ni vet här, den här fina lilla delen av Skåne dit Stockholmarna, mm. vallfärdar och köper hus och allt sådär, Det har ju varit, eh, alltså Gislövs stjärna har då varit danspalatset för de som bor på Österlen generationer har gått och dansat där och det är liksom det tillhör ju Mm. Nej, nu ska det också bli eh, eh, alltså flyktingförlängning. Och folk är förtvivlade. Alltså jag har pratat med folk som bor där nere som de gråter. Mm. De är totalt... Det känns som att när någon sliter hjärtat och kroppen på dem, mm. tar ifrån dem deras um, ungdomsminnen. Och, ja, det är nog alldeles förfärligt. Jag kan ju hålla med alltså Just det här känns att det är klart det är förfärligt den här väldigt förändrade bilder som blir för de som bor där och har bott där länge och kanske bott där i generationer men om man tänker då de här stockholmarna som kommer dit och köper sina sommarstugor och så vidare så kan man ju, ursäkta om jag är fördomsfull mot Stockholm och Holmar det stämmer såklart inte för alla men man kan ju tänka att de här stockholmarna är, väldigt, är såna här väldigt toleranta som gärna röstar på Miljöpartiet eller Feministiskt initiativ och så vidare och tycker att mångfald är så fruktansvärt bra men sen då så har det ju blivit reaktioner väl jag antar även på dem då, att det, hela det här, alltså bilden förändras ju där och att det är någonting som stör även dem och det är det här, ursäkta uttrycket, förbannade hyckleriet som mm. så, så mångkultur är så skönt och underbart och fantastiskt ända till det är precis bredvid sommarstugan, mm. den här fina sommarstugan med den välklippta gräsmattan och fina utsikten mm. då, då är det inte så bra längre och, och sånt här hyckleri det, det kan göra en ganska upprörd. Ja, men alltså, jag kan berätta, att jag var i Flensburg för någon veckor sedan och handlade tysk billig sprit. Och då träffade jag på några svenskar där och så skulle vi och lite grann. Och då berättade de om att de bor i någon förort i Göteborg. Och då hade det kommit massa Somalier dit och öppnade någon flyktingförläggning. Och nu hade villorna sjunkit i världen med en och en halv miljon. Oj, är det så mycket alltså? Alltså folk är ju... Alla är helt uttvivlade. Mm. Mm. Vårt hus har inte varit något längre, vad ska vi göra? Mm. Och då tänka att ingen, de, ingen som bor där- de har ju ingenting att se till om. Nej, det är det. Allt sånt här bestäms över huvudet på folk. Och det, jag menar, det är ju det, är det här resultatet blir- att priserna går ner och så vidare. Och, och det är ju förödande för människor. Men det skiter ju sjuklöven fullständigt i. Mm. Vad, var, vad var det Det var bra du, som du kallar dem Ingrid? Sjuklöven? Jo, sjuklöven det är ju liksom- alltså nu har vi ju sju partier- med socialdemokratisk inriktning. Det är bara någon liten nyans som skiljer mm. dem åt- mm. Ja, men vi har ju så otroligt mycket att prata om och flera personer att prata med här så vi hoppar vidare till nästa grej med dig här, Ingrid då, så att vi hinner med den också. Vi skulle prata lite om den här Imran, Imran Firasat från Pakistan får stanna i Spanien trots att han kritiserar islam. Alla kanske inte har hört om det här Ja, precis Men kan du berätta vem den här personen är då Och varför det här är viktigt Och förklara lite kring det här Ingrid ja. Han är då från Pakistan Ett land han fick fly ifrån Därför att han gifte sig med en buddhistisk kvinna Och det får man då inte Så de flydde till Indonesien Och senare till Spanien Och så fick han politiska asyl där Just för att han var tvungen att fly från ett muslimskt land Men sen började han kritisera islam offentligt. Han var med i tv-program, han gjorde filmer och så vidare. Och till sist så fick Spanien liksom nippran och ville ta ifrån honom hans asylstatus därför att de var rädda att skulle kunna leda till terrorangrepp mot Spanien. Mm. Alltså fatta och sjukt detta är. Mm. Man får inte kritisera islam i Spanien. Nej, att eh. man viker sig då för, för ja. visste det, det är väl en, en befogad rädsla men det är ju helt fel sätt att vika sig givetvis. Ja, men precis och det, är, det får ju bara en motsatt effekt. Mm. Det är ju inte så att de slutar begå terrorattentat därför att vi anpassar oss utan tvärtom så visar vi ju då för dem att det är de som bestämmer. Mm. Mm. Det är islam som styr världen. Mm. Eh, och eh, så i alla fall så blev han så för över det att de, skulle, de tog ifrån honom statusen mm. eh, och så flydde han till Norge och vad gör norrmännen då? Jo då säger de så här, ja men du ska ju inte vara här för enligt Dublinförordningen i Spanien <laughs> det här, så ja, de skickade tillbaka honom till Spanien där han omedelbart greps och sattes i fängelse men så kom beskedet om att, eh, att han hade blivit frisläppt men jag, jag har inte läst domen så jag hoppas att det betyder att han får behålla sina asylstatus, men, men jag är inte helt säker. Det är konstigt, plötsligt var Dublin där och jätteviktigt. Och i med sånt här tror jag leder bara till mer terrorbrott, precis som du sa, för här märker man att ah, men det funkar superbra, då kör vi, trycker vi på ännu mer till, till slut. Kan det vara nere teoretiskt sett på att om vi inte bygger en moské precis där, där man vill, så ja, då kanske kommer det terrorbrott, så det är bäst att vi gör det. Ja, det är ju så det fungerar. Eh, jo också, jag får hoppa tillbaka lite Vi nämnd, pratade ju om Gislows stjärna där Men vi gick ju inte in riktigt Det, det måste vi göra, det glömde jag bort Strandhotellet i Melby Strand också det, det, det, Jag läste ju om det jag också Och det var visst var det något om att det var några som hade tagit över Och, och rustat och donat och mm. fixat för att få det där fint och så vidare Och så kommer ägaren bara på pangsong Att nej men Migrationsverket har ju en väldans massa fina pengar som jag kan få mm. Så då skulle jag, Kan du förklara något mer om det här Ingrid? Jo, men alltså, det är ju så det fungerar. Att eh, Till och med så att på Österlända har folk lagt märke till att det är en kar som kör omkring i, i en Mercedes. Och om han är utsänd från Migrationsverket eller om han frilansar, det vet jag inte. Men så fort mannen med Mercedesen har varit någonstans så görs jag stort avtal med Migrationsverket. Ja, mm -hmm. Så att de har ju folk som är ute och de kan ju slänga upp hur mycket pengar som helst på bordet. Mm. Och det är inte klokt ju, men alltså tänkte dig själv att du... Att du är fastighetsägare och så, så går det lite knackigt och du kan inte få in så mycket hyra. Så och så kommer Migrationsverket att säga, nu skriver vi kontakt på tio år framöver och du får, du, du får dubbelt så mycket inkomster och så vidare. och så vidare Ja, men frestelsen är ju stor. Ja, givetvis. Ja, det är men jag tänker ju själva då. Nu är vi så väldigt inne i den här politiken och bestämda hur vi tycker och tänker och så. Men samtidigt om man skulle leva sig in i det, och man kanske inte var lika bestämd i sina politiska åsikter som vi är, jag menar det hade ju såklart varit, varit svårt kanske, eller, eller känner ni det att just det här med känslan att oj, man förändrar hela orten om man gör mm. det här men jag får det bra ekonomiskt det borde ju ändå ha varit en ganska stor fråga yeah. för en att ställa sig och eh, att man kanske skulle vilja kolla allra helst om man själv bor då på den orten, men mm. jag tror inte man blir så omtyckt då om man bara Nej. gör så här och, och, och hur folk jag menar, reagerar, så jag vet inte, det Nej, det skulle nog vara väldigt svårt om man försöker leva sig in i den situationen, tror jag. Lite sinnessjukt att reglerna är gjorda så som de är. Att det här har blivit en sån mångmiljardindustri. Mm. Och jag vet inte om, vad, om det var du som sa det, Ingrid, någon gång. Men det är ju bara en fråga när maffian börjar lägga sig i det här. Eller kriminella nätverk, om de inte redan har gjort mm. det. För man det är ju så enkla pengar. Och som jag förstår det, så, och särskilt när de är så desperata. Det handlar ju bara mer om att har du någon slags utrymme någonstans. Så får mm. du jättemycket pengar på Migrationsverket. Mm. Och checken är ju öppen, om man säger så. Det, det verkar inte finnas något tak på kostnaderna här överhuvudtaget. Det är därför vi behöver resten och sätta ett tak, ett rejält tak. Ah, ja. mm. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare till den första inringaren. Ja, då har vi med en herre på tråden som många tycker om. En, lite, en version äldre herre än, en, än mig själv. En person som heter Jakob. Vi säger välkommen till dig. Tack så du ha, Det var ja. trevligt. Mm, ja, ja vad skulle du vilja prata om Jakob? Ja, vad ska man prata om det är mycket? Hur lång programtid har vi? Nej, ja. Jag tänkte fyra-fem timmar nu. Ja, nej, nej, nej, nej. Det riktigt nej. det var, Nej. Ja, det första man kan reflektera över så här direkt. Har ju, man glömmer ju att det, inte, det har inte bara har varit ett val som ägt rum, utan två. Vi har ju EU-valet också. Alltså väldigt två tuffa rör, valrörelser. Och handen på hjärtat om man ska ut och åka och besöka så många ställen som tänkas kan mer än de andra och medverka i alla möjliga medier från tid för morgonen på kvällen. Handen på hjärtat börjar läns man, du som är ung och frisk och stark. Skulle du klara av denna press som Jimmy har varit ute för? han har hjärtat. Nej, alltså man tänker ju det att det är, alltså inte bara det här jobbet med att sitta och åka runt så mycket till eh, Sverige runt sig utan bara att ta in allting. Jag menar, du åker till en plats och du kanske, mm. ja, du kanske får ett ganska lugnt bemötande, kanske till och med positivt, så åker du till nästa plats och då är det rena kaoset och du oh. får så mycket skit så du vet inte var du ska ta vägen. Nej, och sen, ja. sen är du helt tagen av det och så ska du vidare till nästa. Ja. Och sen ska du hem och lägga, eller hem var du nu sover. Eh, och så ska man eh, ha allt det här i huvudet och så försöka sova och så vidare nästa. Också. Så så att nej jag skulle nog säga att jag tror inte att jag skulle klara av nej. det där. <här> nej, man kan bli knäckt av mindre. Så att, jag måste ju säga alltså nu får vi tala om att eh, Jimmy har tagit en välförtjänt semester att det är ändå fantastiskt att han orkade så långt som till, till och med valsegen ja. och till och med faktiskt eh, den partiledardebatt som följde. Där han ju, eh, och det kan ju alla se på Youtube, där han alltså inom en minut eh, helt eh, mosar ja, denna detta skämt vi har som statsminister idag. Ja, så att men det jag skulle vilja trycka på Eh, att nu, okej, okay, Jimmy eh, blev dålig och har sjukskrivit sig. Något som eh, vår förträfflig analytiker Mats Knudson inte var sen att gå ut med Eh, och då kom ju den här önskan naturligtvis att man som eh, en del hoppas på att i och med att SD kom in i riksdagen att ja okej okay, de åker snart ut. Att det skulle vara en upprepning av nydemokrati du vet där eh, ja som stod och föll med en vaktmäster. Men ack icke. –att Jimmy, som ju är en tung person vars insatser vi självklart inte kan blunda för nu just för tillfället är ur bilden. Ja, inget ont utan att det har fört något gott med sig. Det kommer någon annan. Mm. –Och just nu då, att här i SD en organisation– jag menar, Mattias gör ju ett fantastiskt jobb. Ja, det, och, skulle, ja, och skulle det vara så att även så att säga, Mattias behöver ta igen sig senare... Ja, men då finns det andra, kanske Rika Jomsoff eller någon mm. annan. Alltså, här har vi en organisation som har kommit för att stanna och som alltså inte står och faller med en person. Så inget ont utan att det har något gott med sig. Jag tycker det är så skojigt det här. Alltså, för att Det är precis som att varje gång som, som liksom sjuklövren tror att ha nu har vi lyckats med någonting mm. så, så är liksom, vänstert ytterligare en seger på Sverigedemokraterna. Ja, nu trodde de att här hade jag knäckt honom. Så visade det sig att här steppar upp en massa andra personer som är minst lika kompetenta. Ja, visst. Ja. Det är därför jag inte tror att det blir något val där har de blivit <här> <åt> livrädda. <här> Ingrid, där skulle jag vilja säga att du slog huvudet på spik. Jag tänker just att alltså nu i skrivande eller talande stund när vi spelar in det här programmet. Jag brukar säga märkt av så mycket att snart jag tror ingenting längre för jag ser det och det är ju först den 29 december som det är klart huruvida det blir nu det här extravalet och så mycket som denna. Ja, när det gäller Stefan Löfven så får jag väl kanske tänka mig för mig vad jag säger här för att, så att det inte leder till något åtal för länsman. För det. <här> <här> ja, men, men alltså om man säger eh, denna statsminister som vi ju tyvärr har fått för våra synders skull så mycket kan ju hända. Men en sak i alla fall, om det nu skulle bli ett, ett extra val så är saken helt klar att det finns bara ett parti. Som kommer att tjäna på det. Och det jag kan fråga mig faktiskt. Att skulle man vara strateg. Oberoende vilket parti man jobbar för. Men man tar ju betalt därefter. Ja det kan ni bara tänka efter själva. Jag menar jag kan fråga Ingrid till exempel. Tänkte du nu att du är strateg. Att du får väldigt bra betalt. Så du inte kan säga nej. Du får bli strateg åt såsarna här. Vad skulle du ge dem för råd? Uh, jag hade första röret jag skulle ge dem det att totalt uh, lägga om sin politik att gå tillbaka <laughs> till gammaldags hederlig uh, socialdemokratisk politik och ta ett mm. nytt Lucia-beslut Ja, okej okay. det, det, det, det, det, det, det, det kan vi tycka men jag menar i första hand i nuläge så borde du uh, definitivt avråda dem ifrån att gå ut med ett extra val på det här sättet för att det kan bara –som jag ser leda till deras egen undergång. Eller samma sak också, om vi ska gå in och ta Moderaterna. Vi har ju sett alltså, denna nya partiledare, jag är rädd för att säga också alltså, egenskap av gammal Moderat– –att eh, vill det partiet nu ta livet av sig så är det ju deras sak– för, men, här, men alltså jag tror man ska var. tänka så här ja. Jag tror att, att Stefan Löfven Kanske är det så här att han vill bli av Med Miljöpartiet ja, just det. Alltså vi, vi snackade här lite innan Om att det är de stora partierna som gynnas. <laughs> nu, nu vill folk rösta på Säkra kort liksom. Och då blir det ja. antingen Sosarna eller Moderaterna eller för allt fler Sverigedemokraterna. Ingrid, Ingrid, jag tycker nog att du tycker jag du visar lite för höga tankar gällande denna Stefan Löven faktiskt. Jag har frågat mig om han överhuvudtaget ens själv kom på idén till det här eh, nyvalet. Man kan ju undra om det inte var någon annan. Nej men alltså den mannen har jag så pass låga tankar om så ja, jag ska nog inte säga mer faktiskt. Nej mm. Jag tror faktiskt att det ligger något i det, det För det är första gången sådana regerar med ett annat parti. Och det visade sig liksom att det blev katastrof. De, jag visserligen är ju Levén själv ett stort skämt. Men jag menar de, de miljöpartistiska ministrarna har ju gjort bort sig varenda dag. Så att nej, jag tror att han kanske tänker så att nej, vi kan gynnas av detta och, och vi kan bilda regering ensamma. Ja, hade jag, hade jag i det engelska varit, varit strateg och sossarna så hade jag ju först och vet avbrott dem från att ge sig in i ett samarbete med eh, Miljöpartiet i första hand. Så... Men Jakob, du hade <laughs> ja. en sak till som du ville ta upp va? Vad är det? Jaha. Ja, just det, Joda. Att eh, eh på tal om Stefan Löven så har han ju, ja han är ju inte ensam förstås men när det gäller bristen på statsmanna egenskaper att gå ut alltså och kalla ett politiskt motståndare ja i alla fall fascister det är ju inte märkligt för att det är ju det är ju vänsters argument när de inte har någon argument så att säga. Det är ju så osmakligt. Och framförallt så är det ju helt felaktigt. Eftersom vi vet ju att fascismen... Och här kan, kan man snacka om att kasta sten i glas ut. För att Mussolini... Som ni vet, han var ju alltså från början vänsterpolitiker. Och ja... Och eh, likadant med nationalsocialistiska partiet. Allt detta kommer ur samma vänster som socialdemokratin. Och vad, och vad sedan de socialdemokraterna bakom sig, det ska vi inte eh, ska vi inte pr prata om här. Så jag tycker det är mycket osvakligt. Och eh, när han sedan också hänvisar till den så kallade historikern <skratt> Hen Henrik Arnstad. Och det vill jag bara säga det, att om Henrik Arnstad är historiker ja då är Tamme Fanken, jag har varit professor. <skratt> <skratt> ja. Ja. Det är... äh, men avslutande här Jakob, tror du att detta kommer fungera den här svartmålningen fasciststämpeln och så vidare? Ja, det fungerar nog på det viset. Jag tror, kanske nu ska jag försöka vara lite optimist här i, i allt elände, att eh, allt fler människor börjar att eh, få upp ögonen, börja faktiskt se med all smutskast att SD är inte dessa vidriga, Eh, nazister. Ja men en annan sak som han, han påstod där som är en ren lögn. Att SD skulle ha eh, kopplingar till vanvit ares motstånd. Det Stefan Löfven ifall du hör detta. Du är en lögnare. Lögn. Lögn. Ja det är det faktiskt. Det är fullt allvar. Mm, mm, mm. Men jag tror att allt fler människor börjar att vakna nu och jag tror vi kommer att se. Och som sagt, blir det ett, ett, ett val nu så sammanfattningsvis det. det finns bara ett parti som har att vinna allt på detta. Och har du en, en jättesista här? Får vi en, vad tror du SD får i ett eventuellt extraval? Jag håller in, ingenting för om jag, jag, jag skulle vilja säga så här att det, det trevliga vore ju naturligtvis om de skulle kunna för att vara lite försiktig landa, ja som du säger, 18, ja kanske det, 18 eller kanske närmare 20 och framför allt att Moderaterna gärna får halka ner, gärna sossarna också så att vi börjar närma oss. Men jag menar, skulle vi bli andra parti efter eh, det här så, ja jag, jag, jag vågar ju inte spekulera än men eh, jag vet inte, jag tänker på att vi har haft tidigare såna här eh, gissningar och jag har i färgt minne att äh, länsman är skyldigade det Konrad middag, middag ja. som vi vill äh, lära få kanske någon gång när vi, när vi ligger där på vårt yttersta ja. dag? Jag, jag vet inte om jag törs. Nej, nej, ja. Ja, ja. men tack så mycket Jakob för att ja. du han var med också. Ja. Eh, så får du ha det så bra och vi hörs ju av igen. Tack. Ja, det gör vi. Varsågod. Hej då. Ja, det var ju trevligt om ha med Jacob, men nu tänkte jag att vi skulle gå vidare och prata om... Vad för effekter det har blivit nu av att SD växer så pass mycket det, det Onekligen så är det allt fler som börjar prata i deras termer Fast då försöker göra det till sitt eget så att säga Så här står det, så kan vi göra upp med SD om migrationspolitiken eh, Så står det att kategoriskt ignorera Sverigedemokraterna är att ge dem eh, populistisk frisedel Nu är det dags för övriga partier att ta migrationspolitiken på allvar Säger då Rasmus Rasmussen påhittigt namn, ambassadör då för, för detta ordförande kristdemokratiskt internationellt centrum och Staffan Danielsson för detta center riksdagsledamot och samhällsdebattör eh, Anneli Enoksson för detta kristdemokrat riksdagsledamot och Rolf Åbjörnsson advokat för detta kristdemokrat riksdagsledamot och då trots eh, migrations- och integrationspolitikens brister, redan där är det ju något de ofta tar upp det med att visst det har brister, det har de ju borde tagit upp mer, men eh, är det då tyst från samtliga partier utom från Sverigedemokraterna, mm. ständigt upprepar de andra partierna vår humanitära plikt och vår önskan att göra maximalt utan att beakta uppenbara problem och utan att formulera en ansvarsfull och humanitär flyktingpolitik mottagning, där är en ansvarsfull ja ni har ju själv, det lät ju nästan som det var SD som sa det men eh, de föreslår då i alla fall fyra reformer eh, som jag tänkte att vi skulle ta och spekulera lite kring eh, och nummer ett då det är kvotflyktingar om Sverige i högre grad vill framstå som rejäl humanitär stormakt bör vi breda större plats åt så kallade kvotflyktingar som i åratal vistas i UNHCRs många flyktingläger av dessa tar vi emot 1 per år bara en bråkdel av alla flyktingar som kommer till Sverige de flyktingströmmar vi nu tar emot tränger undan mottagande av personer vars flyktingstatus är dokumenterat mm. Mm. Mm. Sverige ska göra en ny avvägning till förmån för så kallade kvotflyktingar e här måste man väl ändå om någonting säga att här har ju Sverigedemokraterna verkligen fått ut sitt ord för det är ju precis där det handlar om just att kvotflyktingar, de som verkligen är flyktingar, de ska få hjälp och så att de verkligen tar upp det här nu också att det får konsekvenser för verk verkliga kvotflyktingar eh, i och med att, ja med, med den eh, invandringspolitiken som vi för nu eh, Hur känns det här för er? Känns det inte verkligen som att det, det här lutar åt det är lite äst i anda över det här Absolut och det är ju helt rimligt. Alltså det är väl klart att det är, att det är mycket bättre att ta emot människor som man vet är flyktingar. Vi vet ju att ytterst få av de som kommer att ha flyktingskäl. Mm. Om det är 3-5-6% procent någonting sånt. Resten får ju bara stanna där. Och framförallt så gör man ju inga vettiga utredningar. De sitter ju bara där på Migrationsverket och liksom köper vad folk säger rakt av. För att det ska gå snabbt, snabbt, mm. snabbt, snabbt. Ja, och jag menar här ser man verkligen då humanitärt är detta. För varje flykting som kommer ut eller vad man ska då kalla det, som inte har riktiga flyktingskäl. tar ju platsen för någonstans. Som, som kanske verkligen hade behövt den. Eller tar i alla fall resurser från folk som hade behövt dem. Mm. Men det här missas ju alltid givetvis Så man ska visa solidaritet, säger det hela tiden Men ja, men solidaritet för vilka då? Jo, för mm. de som svenska staten har bestämt Att du ska visa solidaritet för, men mm. inga andra De som andra. har råd att köpa sig hit Det är en väldigt konstig liksom, sätt att se på detta Och väldigt konstigt mm. sätt att definiera Humanitär, alltså vad vara humanitär Ja, de måste få in det i skallen Att det är ju inhumant ja. att ta in Personer som uppenbarligen har så pass mycket Pengar att de kan komma hit mm. I så fall är det då mycket mer humant Att ge tillfälligt uppehållstillstånd till de som faktiskt ligger där på sin dödsbädd mer eller mindre. I så fall. Men nästa då, nummer två, är flyktingar från säkra länder. Norge har minskat antalet asylsökningar genom att förklara vissa kategorier som omedelbart avslagbara. Eh, med hänvisning till säkerheten i deras hemland. EU-landet Tyskland gör på samma sätt. Sverige ska följa det exemplen. Vad tänker du om det Ingrid? Ja men det är också helt självklart. Jag menar herregud. Eh, varför ska vi ta emot folk Som så får de asyl Och sen åker de hem till sina länder det, det är ju, det är ju, Där ser man ju Att de har ju inga asylskäl För kan man åka på semester Till det land man just har flytt ifrån så, så är man ju inte flykting Nej. Så det är ju alldeles självklart Att man inte ska ta emot folk från länder Man har liksom säkrat och säga Nej, du har inga flyktingskäl Du kommer därifrån Sen mm. kan ju folk ha flyktingskäl ändå Men då ska de bevisa att just jag är utsatt för följelse eller vad det nu är liksom. Ja och nummer tre då, den är ganska lång här då men det är ju falska asylskäl. Ja det är ju verkligen någonting som skulle behöva tas upp på agendan. Den som söker asyl utan ID-handlingar eller på falska grunder är inte sällan offer för kriminella människosmugglare. Mm -hmm. eh, på grund av övermäktigt tryck och eller rådande praxis accepterar Migrationsverket i stor utsträckning den berättelse som den asylsökande ger. Den prövning som görs med verkets begränsade resurser är otillräcklig. Göteborgsforskaren Rodney Åsberg beskriver i en rapport hur en del av på, påstått förföljda unga flyktingar i själva verket är jordägare utan giltiga asylskäl. Mm. Vidare har en stor del av ensam kommande flyktingbarn eh, kommit som asylsökande till den svenska gränsen med hjälp av smugglare till vilka familjer betalat i storleksordningen över 100 000 kronor. År 2013 sökte cirka 4 000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige. Det är mest i hela EU. Enligt prognosen beräknas 8 000 ensamkommande barn söka asyl under 2015. Redan nu lägger EU ner mycket energi på det gemensamma asylsystemet. Sverige bör öka trycket på att finna lagliga asylvägar till EU. Samtidigt ska vi på... Hemmaplan förse migrationsverket med resurser och metoder för att avvisa de asylsökande som på falska grunder undantränger mottagande av förföljda och därigenom missbrukar vår flyktingmottagning. Eh, alltså mycket av det här, det känns nästan ganska, eller det känns ganska otroligt att det här ens tas upp av personer som liksom eh, med all säkerhet tillhör den här politiskt korrekta falangen så att säga men att det har kommit till den punkten att till och med de nu tar upp det här och, och, och verkligen visar på det här som vi andra har sagt i många herrans år, mm. att det och, och just trycka på det här är att ja men media fortsätter ju såklart med det här och måla ut alla som att det är stackars flyktingar och så vidare, men de stackars människorna som verkligen är stackars människor, de sitter inte på hundratusen kronor som de kan bara kasta ut så där Och sen skicka vidare sina barn till andra länder och betala massa för det för att sen då komma själva och så vidare. Men är det här verkligen ett tecken på att, att, att debatten verkligen håller på att vända nu? Det tror jag nog ändå man måste säga. Alltså därför att nu kan ju de skriva det här eftersom de inte är riksdagsledamöter längre. De hade aldrig gjort om de hade suttit i riksdagen, notat bene. Men, men alltså bara det att människor som har varit i Sveriges riksdag nu skriver någonting sånt här. Egentligen det är fullständigt självklarhet. Det förstår ju varenda en vettig människa att om man sänder ut signaler. Att, ja, men vi tar emot ensamkommande Det spelar ingen roll om de har skägg och ser ut som de är 30. Vi kontrollerar ingenting. Det är ju signaler som går ut över världen. Och det är därför Sverige får så många som kommer hit. Det är, det, det är ju ingen naturlag. Hade vi skickat ut signaler att nu är det hårda kontroller och kommer du från det och det landet så är det inte lätt att komma hit därför du kommer att skickas tillbaka. Då stryper vi flyktingströmmarna kraftigt på en gång. Mm. Och just det här med, med när de kommer med otroliga berättelser om varför just de är flyktingar och vad som har hänt om Det här är ju någonting alternativa medier och personer inom olika yrkesgrupper som då anonymt ändå vill få ur sig det här och mm. berättar om, om sådana här saker som är något helt otroligt, ofantligt otroliga saker man absolut inte kan någonstans tro på mm. men att det oftast, ofta ändå så kommer de in trots det här så jag menar det här, det måste man, det har ju blivit så slappt så det finns inget lika åt det så att det, det, det mm. krävs ju en rejäl förändring. Ja och vi kan väl säga innan nu någon sitter hemma och tänker att jo men man kan väl fly fast man är, är rik jordägare och sådär och så är det ju absolut men, men de flesta kan väl ändå hålla med om att vi måste ju någonstans börja nedifrån med de som har det värst med tanke på, på vilka begränsade resurser vi faktiskt har mm. och, och ska man som... Eh, om det var Mattias Karlsson eller Jimmy Åkesson som sa det någon gång att ska man räkna krast så vill troligtvis 80-90% av jordens befolkning komma till Sverige för vi har en väldigt hög standard men så kan man ju givetvis inte räkna. Ja men nummer fyra då vi vet att tyvärr så kommer inte Ingrid kunna vara med oss hela vägen ni märker kanske att vi känner oss lite stressade men vill ju i alla fall inna med den här nummer fyra då fast jag kortar ner den lite och tar upp olika punkter här som de, de skriver om Svenska för invandrare SFI ska i möjligaste mån vara med mer arbetsplats eh, anknutet. Mm -hmm. och, och Ingrid, vad tror du menar om det? Att, det, det är, hur, att, att man ska liksom vara mer ute på arbetsmarknaden, på arbete och därigenom lära sig bättre då, eller? Ja, men alltså det här med arbete, det är ju Sverige har Europas minsta arbetsmarknad för outbildad arbetskraft. Mm. Alltså den är bara ett par procent och länder som Tyskland och så, där har man kanske 17% procent av jobben är till sådana som inte har någon utbildning. Och så kommer det hit en massa människor som är analfabeter. Alltså tänk på hur många år det skulle behöva att få ut de här människorna på arbetsmarknaden. Det är mission impossible. Så att det är ju liksom ett slag i luften. Men visst, det är klart att det är jättebra om folk arbetar. Men vad är det för slags arbete? Ja, den liberala drömmen är ju naturligtvis. Den nyliberala drömmen det är ju naturligtvis att vi ska få tillbaka låg utbildningsjobb i Sverige billiga arbetskraft flytta hem fabrikerna som har flyttat till Kina och vad det är för någonting, det är ju vad de hoppas Och sen nästa punkt är reformera LAS för att främja ökad rörlighet på arbetsmarknaden Vad tänker du om det då Ingrid? Ja men det tycker jag i sig, alltså, jag menar LAS, den fungerade jättebra när vi just jobbade på fabrik. För då kunde man inte liksom sparka ut den som gick med i facket eller någonting sånt. Men nu har vi ju, den arbetsmarknaden vi har, den kräver ju att, folk, att man behöver vissa människor. Folk är inte utbytbara. Därför tycker jag att LAS kan skrivas. Det här, hmm, det här blir väl lite att pröva. Tillåt en lägre minimilön i enlighet med konjunkturinstitutets bedömning. Tänker du om det då? Alltså det är ju det jag säger, den här nyliberala drömmen, att vi ska få hit vi ska skapa låglönarbeten mm. i Sverige. Det är jag inte så förtjust i. Allt den här yran om att nej vi måste skapa fler jobb, det är liksom det som är grejen. Men hur, det är ingen som svarar på hur överhuvudtaget. Och det är samma som man diskuterar kring invandring, vi måste förbättra integrationen. För det går ju liksom inte, det finns ju något, något stopp någonstans och det, det har vi ju något för länge sedan. Det går inte bara att skapa jobb, särskilt inte i Sverige, det är ju extra svårt. När det gäller integration, det fungerar ju bara om människorna som kommer hit vill bli integrerade i det svenska samhället. Ja, ja, och varför skulle de vilja det? När vi ja. har politiker som säger att svensk är skit. Mm. Det finns inget svenskt då finns det något så är det skit. Ja, ja, precis. Och det är mångkulturella jättebra. Allt annat är mycket bättre än Sverige, alltid stimulera existerande invandragruppers biträde till nyanlända fränder enligt de modeller som tillämpas i USA, England och Kanada. Ha, vad kan de mena med det? Kan de mena att man ska att, att landsmän på något sätt ska leda sina andra landsmän då? Ja, det är väl lite den tanken. Det låter låter inte som... det inte som något sånt, Ingrid? Jo, men alltså det är ju det är också trams, för jag menar, de flesta av land, deras men är ju inte heller i arbete Så att, hur ska det gå till? ja men Det blir en sån otroligt så här, mörk cirkel. för Jag, menar, jag vet, många, många invandrare jobbar ju som till exempel tolkar eller brobyggare eller vad det heter, för Migrationsverket. Och då säger man att, ja men titta här, invandringen skapar jobb. Men jag menar, <laughs> vad är det för jobb? Det är ju jobb som får inga pengar för dem. Det är ju bara en utgift för svenska samhället. Mm, så, det så, är ju bara tänka mycket, mycket då, jag menar, vi vet ju själva hur det ser ut i ja, inte alla då men i vissa förorter och så vidare dit många många väljer att komma då för att de har släktvänner där och så vidare. Och där ser vi ju själva hur, hur situationen är med utanförskap, med upplopp, med och så vidare och så vidare. Är det det då de ska tas in till och lära läras upp och... Nej, det känns väl säkert. Ja men det, det ja men skämt och sido men den här då sista den är alltså främja civilsamhällets insatser och nu då. Och Ingrid, koka potatis för här du. Exemplet. Invitationsdepartementet visar på hur svenskar inspireras att bjuda hem invandrare på en måltid. Eller tvärtom. Samt mentorsystem som engagerar äldre svenskar och inom parentes unga invandrare. Invitationsdepartementet om de som inte vet det. Det är en liten organisation som egentligen bara säger så här. Ja men hallå, kan du inte bjuda hem lite invandrare till och checka. Det blir ett trevligt och det blir ett mysigt. Mm, då kan jag berätta om en... Uh en lantbrukare på Österlen som faktiskt ringde till Migrationsverket och sa att jag skulle vilja bjuda hem några flyktingar hit på julmiddag Mm. Så så, nej, men du kan inte servera skinka, varför ska jag inte vara skinka det är ju julmiddag mm. nej det får du inte göra, de är muslim ja, och sen är det här naiva och tro att visst det är ju jättefint och jag menar, det skulle jag kunna tänka mig att göra, det vore jättetrevligt att ha liksom en välutbildad familj här och snacka lite och liksom vad, se vad de kommer ifrån men att det här skulle på något sätt påverka den stora bilden är ju bara löjligt för ja, att... ja alltså det är, och, <laughs> jag vet inte tala om krystat, jag, menar, jag tänker den situationen, men jag, jag känner ju liksom att det är inte jag som har tagit på mig att Sverige ska vara en massinvandrings, ett massinvandringsmålkultursland. Jag menar, vill de att, att alla, alla, hur många hundratusentals åt hundratusentals det nu är, ska komma in i Sverige, då är det deras jobb inte mitt. Det jag Nej. däremot då hellre skulle göra är att bjuda hem en eh, svensk, och hur man nu vill mena med det, en svensk medborgare då <laughs> så att säga, eh, uteliggare på jag middag. Det? Mm. det hade varit en helt annan femma, för då vet man att den personen den behöver sig en middag och den kan nog säkert ta en skinkbit också. Ja, <laughs> så att, men så står det alltså, vi uppmanar partiledningarna att släppa tabubeläggning av kritiska frågeställningar om svensk migrations- och integrationspolitik. Eh, och så ja det, det, det är väl ganska välkomnat men jag, någonting säger mig väl kanske att de inte kommer komma så långt med det här det tror inte jag i alla fall eh, men Ingrid vi vet som sagt att du måste gå så vi får ju släppa dig nu och så kommer vi ta in ännu en inringare då men tack så mycket för den här stunden du var med. Ja men tack ska ni ha. det är alltid så kul att vara med God jul på Ring. Ja precis, om vi inte hörs, god jul och gott nytt år Ja så hörs det är samma vän då Puss och idag Ja då tar vi in nästa inringare här då Och det är Hans ärling Jensen Som vi har haft med förut Välkommen hit Hans Jo, tack ska du ha, tack ska du ha Det var ju jättetrevligt att man fick lov att komma igenom här ja. för er, Och för er, jag säger det också för er som inte har hört Hans förut Så är ju han då alltså från Danmark eh, Men han har bott i Sverige i eh, många herrans år Men det kan ändå vara lite svårt att förstå allt Men lyssna noga så ska det nog gå bra Men Hans, kan inte du köra en liten kort presentation? Jo, det kan jag fint det som jag vill prata om idag är givetvis det som jag brinner väldigt mycket för, nämligen vår organisation Right Hand Aid som hjälper på plats og vi giver ret hjælp til dem ute på pladsen, derfor at øh, på det sätt som øh, ja, der anvender vi pengene bedst ni ved, hvad jeg præger om med, med hjælp på plads der yte va? og den har vi været i gang med nu i øh, sedan øh, junimåned den her organisation og jeg har jo jobbet med de her problematikkerne i mange år inden og vi har et specielt projekt som jeg er interesseret af og som jeg tycker er nogle ting af det bedste jag någonsin själv har varit med att, att göra. Och det handlar om, en, om ett projekt vi har gått i Kathmandu i Nepal. Mm. Eh, vi grundade det här projektet, eller kom på idén i mars eh, 2014. Och eh, jag var i Kathmandu och jag såg vad skitigt det var överallt. Jag såg hur folk slet med det ena och med det andra och ingen hade pengar. Alla gick runt liksom med eh, blåa, svarta och, svart och Og genomskinlige øh, øh, sovposer op til anden. Du, så er jeg til min kompis derovre, øh, sagde du, skal vi ikke stæde den her staden her? Altså Katmandu, der bruger 3-4 millioner mere her. Fordi Verkligen staden. För, bort all skiten Och därefter så börjar vi göra något sådant projekt där hvor vi, hvor vi lånar lite mikrolån. Alltså där vi skapar lite mikrolån för kvinnor och för folk som gärna vill i gang. Och sånt. För när man bor på en sop sig, då är det inte lätt liksom, att se något hopp. Nej, nej. nej. nej. nej. Det pratar väl gäller samhället såklart. Jo, ja. der så han jo på mig kælen, der det da jeg været, det var i der i 14 år, og jeg ikke rigtig kommet op med noget fornuftigt, for vi hjalp noget barn, og vi havde jo besøgget en masse barnhem, som vi stødte med penge, og så så jeg ligesom den der håbløsheden i den her skiten, som det gør alt. Vi er jo lidt sådan i Skandinavien, ja, vi är vi ju privilegierade, då kommer ju för fan någon och skälla på oss om vi kastar en film på gatan, eller, eller vi har glömt en hundpåsa, så, så blir man liksom hängd i tidningen mm. <laughs> men, men där där står man liksom och så säljer man eh, bananer för sin banan, banan vagn, så står man på en, ska man säga och ja, man gör en lille poler av sopsäckar Jeg mener, jeg havde ikke lyst til at søge med banoner der, Nå, min ven pakker sig sagde, at du vil jo høre, at jeg skal ændre hele mit folks kultur. Ja, og så om det er ligesom er nødvendigt, så, så, så tykkede jeg, du skulle gøre det. Og så så jeg ham på, og så sagde han, der var en jævlig bra idé. gik han i gang i, et, øh, i den bydel, han selv bor, som hedder Jopratti, og øh, der bor ungefær 100.000 mennesker der, og jeg sagde, at der var skidt. Og så, så fik han med sig kommunen, han fik med sig brandfolk, han fik med sig scouterne, han fik med sig den ene forening efter den anden, for det har de jo også der. Og han slæber ind kvinder og mænd og barn og skoler i det her projekt. Og pludselig så kom der til parlamentslede og som tykkede, det her det var interessant. Og pludselig så holdt de tre hele helger, hvor de stæder det hele, den her store bydel, altså en bydel med 100.000 indbyggere. Eh, ja, men Hans, eh, du hade en grej till som du skulle vilja ta upp. Vad var det? Jo, det var ju att, att precis det här projektet är ju som klippt och skurit för de här projekten som eh, SIDA kör eh, tillsammans med eh, eh, Riksdagspartierna. De får ju en viss summa pengar eh, varje år till att göra gott med, och, och så ska de göra ett demokratiprojekt. På sida så säger man så här, jo, eh, mest del så går de här pengarna till systerpartier runt omkring i olika länder som behöver den. Och eh, i år var det ju så att Sverigedemokraterna fick ju åtta miljoner att kunna råda med. Och eh, tyvärr så hände det någonting, jag vet inte vad det var, men i alla fall så fick de inte ta ut de där åtta miljonerna och så rökte de eh, åter till de andra partierna. Och det tyckte jag kanske var... Åh, oh, det, det, det var kanskje så lige til slart for jeg tænker at med den her så the street campaign som jeg jo har øh, diskuteret med Sida den passer jo som fod i handske med præcis den her her Øh, demokratimodellen, hvor man skaber demokrati ved at involvere et helt folk i en storstats, som vi har gjort det. Og det har kostet os 13.500 svenske kroner indtil nu. Og okay. i øjeblikket sørger man med tre kampagner, der er, som handler simpelthen om waste management, altså hantering. Vi er kommet ud i sortering på privatplan også. Så tänk så att vi kunde ha gjort för de där 80 miljoner man du och New Delhi. Ja, det, jag kan säga en sak. Om Sida hade fått tag i den kvällen, så hade de gett dem säkert 50 miljoner. Och vet inte vad? Inget en enda sten eller pose sopa på gatan. Var bilflyttet någonstans. Så det vet ni ju hur det är. 13 000 kronor, alltså det är otroligt vad effektivt det kan vara. Om man bara... 13 500 nu skulle jag kunna. Ja, nej, men så då tänker jag att det här är ju någonting då. Verkligen man kan ju hoppas att pengarna riktas åt ditt håll Hans för man kan ju se att du, du, du kan ju trolla med pengar så tänk dig vad du kan göra med en betydligt mycket större budget så det är absolut mm. någonting att hoppas på. Så alla som lyssnar här nu skänk, skänk en till Right Hand Day. om ni verkligen vill att, att få valuta för pengarna för röda mm. korset och de här det är, det, jag, jag litar inte riktigt på dem kan jag säga. Nej. Eh, ja men Hans tack så jättemycket för att du kunde vara med. God jul och gott nytt år ja. på dig också. Tack själv, grabbar. God jul och gott nytt år. Och ja. vet ni vad? Ni har ett fantastiskt jobb. Tack ska ni ha. Ja, tack tack så Hej Hejdå. Ja, det var då Hans Ärling, Jensen. Och som ni hörde, det är lite svårt att förstå. Men lyssnar man ja. noga så, så, så ska det väl gå hyfsat bra i alla fall. Man förstår poängen. Eh, men nu... Nu blir en liten överraskning här, vi hade planerat tre stycken som skulle vara med, men nu kommer Björn Nordström, krönikör på Avpixlat. Välkommen Björn! Tack så mycket! Det var roligt att du kunde vara med också, vi vet ju det är lite tidsskillnad där. du bor i USA och så, men, men det var ju bra att det kunde lösa sig. Men eh, ja. vad vill du prata om Björn? Två saker. En är humanism, vilket det snackas mycket om i Sverige. Och den andra är nationalism, också ett begrepp som det snackas mycket om i Sverige. Och båda mm. de begreppen har svenska väldigt liten förståelse för, faktiskt. Mm, mm, mm. Berätta, berätta. Ja, jag tänker först och främst humanism. Det är ju i Sverige, anser jag, ganska feltolkat. Det var intressant att a kom det ut en visa på en studie då som säger att Sverige inte är så speciellt humanistiska. Mm. Baserat på då hur... hur um, Humanister då mäts i andra länder och de mäter ju humanism då på andra sätt än som i Sverige. I Sverige är humanism kopplat till hur många flyktingar man tar emot, hur mycket bidrag man delar ut. Precis. Men det gör ju inte det i andra länder. I andra länder mäter humanism hur människor hjälper varandra oavsett skattepengar som påtvingas, som, som då sidosätts för, för invandringspolitik. I Sverige har en väldigt unik och väldigt extremt konstig Tolkning av humanism ja, Precis det är... vad jag sa när vi pratade lite innan Det känns helt annan Och tror för inte förstår sånt där Därför att man blir banker i skallen med Vad som det står i media Att humanism har humanism är ju fler invandrare man tar emot ju fler bidrag man delar ut desto mer till ett land. Men mm. så är det ju faktiskt inte i resten av världen Ja men till exempel, till exempel i USA Vad tror du om man frågar mannen på gatan där mm. Vilken definition har han tror du? Humanism i USA Det handlar ju om att man ger en grann Och nu snö Man donerar pengar till välgörenhet Man donerar mm. Tidigt välgörenhet. Man hjälper en främling som behöver hjälp med något. Man, som, utan det har att göra med att människor hjälper varandra av egen fri vilja. Inte genom statligt påtvingad skattefinansierad projekt. Nej, precis. Som också då givetvis är väldigt extremt oeffektivt. Absolut. Och på det sättet kan man ju säga faktiskt ohumalt. Både USA och Kanada och många andra länder. Men USA kan jag känna till ganska väl. Vad gäller hjälp på plats är den mycket mer humanistiskt för att då kan man hjälpa många fler än då att ta in invandrare i Sverige. Till exempel i Sverige då, om det är tio personer som är på väg att trilla över ett stup, i Sverige så hjälper man en person och delar ut massa bidrag och surfplattor. De resterande nio låter man trilla ut för stupet då och dö i princip. Andra länder som USA och Kanada, då hjälper man alla tio att dra i bort dem från stupet mm. för att de inte ska tilla ner i stupet. Men man ger dem inte kanske surfplattor utan man hjälper dem på plats att få mat och bostäder för ja, tak över huvudet. Ja, för vad en surfplatta kan kosta? Jag vet inte. Vi säger att man köper en billig surfplatta för 3000 kronor. Det kan man ju göra så otroligt mycket med. Över dem. Alltså 3000 kronor i ett flyktingläge till exempel är ju rädda ju flera familjer. Och här hemma är det ju bara till tvärtom menar jag då att, att såklart de människor blir mer bortskämda och bidragsberoende så det är ju en, även på det sättet inte humanistiskt inte ens i Sverige. Visst, visst. Hur humanistiskt är det att, att trycka in en massa flyktingar och invandrare i utanförskapsområden i Sverige där de blir bidragsberoende och, och hamnar i i princip en svensk misär istället och ett utanförskap resten av livet. Det är inte speciellt humant det heller. I USA mm. kan man ta in färre men istället så, så får så blir det lättare att få jobb. De hamnar i, de kan assimileras mycket enklare. De, får, de hamnar inte i dessa enorma utanförskapsområden som är helt invandrare och präglade. Vissa gör ju det för det finns fortfarande typ samma fenomen där. Men, mm. eh, men mycket mindre andel gör det. Mm. Men vad säger ni? För jag tänker du prata säkert en del med dina amerikanska vänner om Sveriges situation. Vad, vad, hur reagerar de? Ja, för det är väldigt konstigt alltså. Det är en väldigt underlig. De förstår inte hur, hur, hur svenskar tänker. De tycker mm. det är väldigt konstigt att säga att. Oj då, vi satsar, vi, vi drar ner på pensionärer och skolor och vi drar ner på det mesta som vi har nu för att satsa på människor som, som kommer till Sverige kanske till en offentligning, smuggling till och med. Mm. Och det, det, man förstår inte de koncepten, de begreppen, det, är liksom det sättet att tänka som Sverige har förstår inte nordamerikaner. Det är ett väldigt undligt sätt att, att, att tänka på. Ja. Och det är svårt, man tror, De vänner jag pratar med tror jag driver med dem. Ja men jag kan, precis jag kan tänka mig det Eller att du kanske överdriver i alla fall eller Jag, jag, måste, jag liksom måste då De kan ju inte svenska så jag måste försöka översätta artiklar Och hålla på för att de mm. förstår helt enkelt inte att Hur kan man göra så sådär hur, vad, vad finns det för mening med allt det där mm. När ni kan spendera sådana pengar Och hjälpa folk på plats mm. Varför hjälper ni bara en eller två som kan ta sig till Sverige Genom och verksamheter Som dessutom uppenbarligen har redan en massa pengar jag måste fråga, ursäkta Björn att jag hoppar in här, men jag måste ändå fråga när jag har dig på tråden eh, vi pratade om extravalet eh, och så hur vidare det skulle bli av eller inte, Ingrid Karlqvist tror inte att det kommer bli, att de kommer ångra sig och, och vi lutar väl lite åt det håll också och det vore jag jätte... Tveksamma det väl ja, vi kan säga tveksamma och, och vill jag är intresserad att höra vad, vad tänker du om extravalet i mars? Jag tror att extravalet utlyser, för jag tror att Anledningen från början var att Löven då inte har. Han har ingen vision eller långtidsplan. Han, det var ren desperation bara på något sätt för att visa sin frustration tror jag, över hela. Och nu så tror jag att han inser att ojda, Sverigedemokraterna växer. ju Tack vare extravalet. kanske. Då måste man göra allt för att stoppa det. Så jag tror allt handlar om vad kan vi göra för att stoppa Sverigedemokraterna för att växa. Så jag tror inte att extravalet kommer att ske heller faktiskt. Utan jag tror att istället för att satsa på och försöka få ordning på Sverige på något sätt. Att ha en lång för Sverige så kretsar allt kring. Vad kan vi göra för att stoppa Sverigedemokraterna? Det är inte speciellt konstruktivt eller produktivt sätt att driva ett land. Mm. Nej och de kommer ju inte lyckas. Jag ser inget sätt de skulle kunna lyckas. Förutom då som vi också pratade lite om innan. Det här nya fasciststämpeln som man har börjat vifta med nu. Om det kommer ett, helt enkelt ett lagförslag att förbjuda fascistiska organisationer då. Ja, då måste man ju också definiera vad fascism är. Och ja, det verkar ju inte så <laughs> riktigt. Enligt vad jag har läst och uh, jag, enligt min egen tolkning och jag har läst mycket om fascism um, i interna internationella då, trovärdiga källor och även då läste jag nyss forskning och framsteg och ja, ju på det där. Det finns ju ingenting som sker att demokraterna är fascistiska. Då måste man alltså skapa en helt ny tolkning så att endast gäller Sverigedemokraterna. samtidigt som då inte till exempel islam som man kan säga är en fascistisk ideologigrunden. Hamnar i samma grupp, och det kan bli ett väldigt problem rent äh, akademiskt och intellektuellt att, att göra det. Mm. Ja men de har ju börjat med den här nyfascism då Som skiljer sig väldigt mycket från fascism Och som inga riktigt kan definiera överhuvudtaget om man menar att nej men det är en jätteskillnad Från fascism, nyfascism är något helt annat Men givetvis ja. förstår man att ordet fascism Låter ju så illa och det är därför man använder detta Det, det fattar ju vem som helst. Men jag skulle vilja mm. fråga det också Jakoben som var med och ringde in innan här Tog upp det här med Åkerssons Sjukskrivning och så Och hur Mattias Karlsson klarar sig så Hur ser du på Alltså när du fick höra om Åkessons sjukskrivning och eh, hur du tycker att eh, Mattias Karlsson har skött sig än så länge? Jag tror faktiskt att från en ren sjukdomsperspektiv är det ju hemskt att, att människor blir sjuka så att det är ju naturligtvis synd att, att som är sjuk men jag tror för politiskt sett för Sverigedemokraterna så kan det nog faktiskt vara bra att det kommer fram lite andra individer och får en mer framträdande roll i partiet för att om man kopplar ihop ett parti med en individ så blir det ju till sist att om, om personen försvinner så kan ju riskera partiet att falla med. Utan jag tror att det viktiga är viktigare att ett parti handlar mer om en större grupp och, en, och värderingar och politiska åsikter och inte om en enda person. Mm. Så jag tror att, att det faktiskt är bra att andra personer, trots omständigheterna omständigheterna är ju inte de bästa, mm. om säger så, men efter omständigheten är som de är så tror jag att det kan vara bra för partiet i långa loppet. Och jag tycker Mattias Karlsson, jag visste inte ens vem han var innan. Jag hade hört talas om namn och läst några saker men jag har faktiskt aldrig sett en intervju med honom. Men Jag är väldigt imponerad. Han är ju skarp och lugn som en filbunker. Och, mm. och verkligen tycker jag har, har visat att det finns fler än Jimmy Åkesson som kan hålla en väldigt, väldigt hög nivå och samtidigt hålla lugnet och hålla och sig till sakfrågor. Mm. Mm. Jag, jag håller med dig, jag säger. det är skönt att slippa det här nu äntligen som man har hört så länge att, nej men nästan står och faller med ochsson. Nu fick det, det, de ju helt, ja. givetvis var ju det helt fel. Men samtidigt så längtar vi ju såklart efter att Jimmy ochsson ja, ja. kommer tillbaka. Givetvis. Men han kommer tillbaka, så han kommer så, tillbaka. SD från början att SD är inte Jimmy ochsson. SD är en, en, en rörelse och värderingar och, och en, en tro på någonting. Inte en individ utan det är ju media som piskar på det där att SD är Jimmy Åkesson och det är allt. Men, men så är det ju egentligen inte, va? Nej. Och, och, och ska jag man vet inte. Men det skulle ju också kunna vara så att många har ju verkligen stigmatiserat just Jimmy Åkesson och han är så han är Hitler och allt där. Kanske kan, kan det öppna upp lite då när Mattias Karlsson tar över eventuellt att man, att man börjar se lite annorlunda på SD. Jag vet inte. Det finns ju fler ansikten som kan kopplas ihop med partiet som kanske har varit ganska anonyma förut. Och det är ju inte mm. heller fel att börja komma fler framträdande ansikten att vi är mer än Jimmy Åkesson och om du hade en viss bild av partiet och Jimmy också som förut så kanske du kan skapa en ny bild av det nu. Om du har ett öppet hjärta, ett öppet sinne och inte bara läser vad media skriver. Nej, Men var jag känner känner jag du, här. Vad känner du själv i nuläget då, om du, om, om man säger om valet stod mellan att ja, men Jimmy kommer tillbaka och det får vara Jimmy som partiledare eller Mattias? Oj då, då måste man ta ställning. Jag tror faktiskt att... <laughs> Det vore bra att se hur partiet klarar sig. Ja, för det första är det viktigt att Jimmy blir frisk. Det är liksom det absolut viktigaste. Så om han inte kommer tillbaka då, då är det ett tecken på att han behöver mer tid att repa sig. Men jag tror det är bra för partiet att se vad, hur partiet står bland sina röstare, sina väljare och i Sverige utan Jimmy Åkesson. Om, det, om partiet sjunker enormt ja, då vet vi att Jimmy är viktig för partiet. Mm. Men om det går bra i ett val utan Jimmy Åkesson i roderätt då vet vi också det att folk... Rösta på SD inte för Jimmy Åkesson Utan av, även av andra anledningar mm. Och det tror jag även Jimmy Åkesson Förhoppningsvis också skulle tycka är bra att, att folk röstar på partiet Oavsett om han är ledaren för dagen eller inte Ja, jag tycker det att... Men eh, Björn nu hoppade vi in lite mer frågor Och grejer i det här, men, men eh, det var en grej Till du ville prata om va? Ja, jag tänkte på här med nationalism, precis som med Humanism och rasism Och alla människors lika värde Sverige feltolkar i princip allting Enbart för att på något sätt Ta fram sin egen agenda som, som är väldigt konstig. Och nationalism är ett av de begreppen som Sverige fullständigt heltolkar. Mm. Gör dem till något väldigt negativt och ont. Och sen kopplar det ihop det i fascism. Och det tycker jag också är väldigt konstigt. Jag brukar alltid säga, jag läste nyss morse Niklas Orenius på DN. Då, gnällde ju på, di, på, på SD då, för att ST har då en, en nationalism i grunden. Och min tanke är då att är det något fel på Kanada? Kanada är ju väldigt nationalistiskt. Mm. Och Kanada vi har ju fått beröm av Ullenhag och Jacenko Selimovic och ses som en, enligt OECD är Kanada världsmästare på integration. Och, mm. och nationalismen är faktiskt en, en del av Kanadas integrationsstrategi. Mm. Absolut. Och, och om man då gnäller på SD så måste man ju även gnälla på Kanada till exempel, eller USA, eller Filippinerna eller alla andra länder i världen, det gör ja. man inte. Det Nej, men Det blir som vanligt att Sverige uppfattas då som någon slags det, är det enda vettiga, goda, fina, smarta, humanistiska, jämställda, bla bla bla landet är Det är så himla intressant, enligt World Giving Index, vilket är en, en organisation, då, en studie som mäter hur humanistiska länder är Den kom just ut bara för några veckor sedan, så ligger Sverige då på plats 40 mm. vad gäller humanism i världen mm. andra, 39 länder är mer humanistiska än Sverige, mm. faktiskt, enligt en studie i USA ligger två, Kanada ligger tre. USA väldigt nationalistiskt, Kanada är väldigt nationalistiskt. Så de två, land nummer två och tre, vad gäller humanism i världen. De andra och tredje mest humanistiska länderna i världen enligt den här studien. Då. Det baseras då på tre väldigt specifika kategorier som är internationellt räknas som normalt för humanism. Mm. Så, man, så nationalistiska länder är alltså också även väldigt, väldigt humanistiska. och Sverige då, som tar avstånd från nationalismen, anses inte vara speciellt humanistiskt heller. Nej. Det är ju mm. ja, men det kan, för det, det är ju som vanligt att äh, svenskar litar ju fullständigt På att staten ska göra allting Och precis. kan vara, tänka sig att betala hur mycket skatt som helst Verkar som, men vill helst inte smutsa ner sig själv äh, Det är verkligen den uppfattningen jag har Precis, och i nationalistiska länder Ofta så verkar det ju, som Jag har ju, kan ju då säga, prata om USA och Kanada För de tjänar till väldigt väl mm. ja, Där är folk beredda att gå ut Man i huset för att hjälpa andra människor Man donerar med mm. egen ficka, både tid och pengar ja, precis. Så, och, och, och det gör man För man tycker att det är viktigt att hjälpa sina egna medborgare, sina grannar, sitt eget land. Och det är en nationalistisk vad ska man säga, spirit, jag vet inte vad det heter på svenska, som ligger i grunden för det. Man vill hjälpa sitt land och ett sätt att hjälpa sitt land är att donera ur egen ficka eftersom man att staten inte kan fixa. Ett annat sätt är att donera sin tid för att hjälpa människor i sitt eget land. Grannen, en pensionär, ett barn som behöver hjälp. Man gör av ren välvilja och godvillighet. Mm. Ja, men du vet, här i Sverige handlar det bara om att i språket vara en god människa, att tycka I rätt saker och sådär. Sen om du bor på liksom, ett kritvitt område och inte ger ett öre till någon, det spelar ingen roll Det viktiga är att du i tal och i skrift ja. I Sverige, eh, om du går ut och twittrar och talar om och gapar rasist till allt och alla. Då är det humanist. Mm, det är det enda landet i Sverige där man är humanist genom att twittra. Det är inte klokt, det är vansinnigt. Ja, så här, och och motsatsen är... har vi, nu har jag tyvärr glömt hans namn, en, en, en kille som är i Göteborg jobbade väldigt nära med somalier och hjälpte dem väldigt mycket och skrev en artikel om att vi måste hjälpa somalierna för att det här går riktigt dåligt. Många är analfabeter och sådär. Han ja. blir rasiststämplad direkt. Ja, visst. Ja. På Twitter säkert av människor som inte gör ett tweet. piss andra människor. Och det är ju Sverige som har en extrem och en unik Definition på alla sådana begrepp Som inte något annat land överhuvudtaget begriper hur Sverige mm. kan tänkas om mm. Man tänker ju nyspråk lite 1984, där man, man byter innebörden på, på ord hela tiden för att det ska passa ja. hans agenda Det är jävligt ja. alltså ja. Och, jag, och Winston Churchill sa Att de nya fascisterna kallas sig antifascister Ja, var det han som sa det eller? Det har varit mycket diskussion om det där. Men det var inte samma om det var han eller inte. Det är ändå ett väldigt intressant uttalande. Ja, ja men ja, Björn vi skulle gärna vilja ha med dig igen men vi har ännu mer att gå vidare här. det är ett Eh, vi, vi kör Det här ju sista programmet som vi kör Innan jullovet då Så det blir ju lite extra och längre och Utöver det vanligt Men nu ska vi säga det att vi vill ju verkligen ha med dig igen Det är ju det här tidsskillnaden i USA då Men det borde ju lösa sig Jo men ska vi inte vi tre lova lyssnarna här nu att 2015 har vi ett helt program med Björn Det ska vi ha, om Björn vill fixar vi. Ja. Eh, vi säger god jul och gott nytt år till dig Björn Ja tack så mycket Tillsammans till alla er Ja, Konrad, nu tänkte jag att vi skulle ta och varva ner lite med inringningarna en liten ja, stund hur? i alla fall. Vi har en inringning kvar, mm. men först så var det ju du som ville ta upp någonting också. Ja, men jag tänkte bara att vi skulle ta upp en liten grej här som har gått runt i media och på Facebook. Och det är ju den här gamla, är det ju motionen av Kent Ekerot från oktober 2013 där han ju då föreslår att vi ska förbättra brottsstatistiken bland annat genom att, att ta reda på vilka länder brottslingars föräldrar kommer ifrån bland annat. Och det här har ju det lyft upp nu igen. Och givetvis, ja, du kan gissa hur det låter, du har ju säkert läst det själv. Men mm. det är judestjärnor och det är Hitler och det är Hitler och det är Hitler och det är, mm. och, det är mm. Mm. Ja. och detta tillsammans då med den här fascistdiskussionen på senaste. Där har man ju kommit en slags oheliga allianser nu då. Så här går ju det spins och folk tappar löstandena åt både höger och vänster. Men jag tänkte du och jag vi kan väl diskutera. Ja om jag bara får först ricka in när jag sitter här och tittar på Aftonbladet. Och bara läsa början här. 1935 införde nazityskland tyskland det så kallade Nürnberglagarna. lagarna Myndigheterna skulle skilja ut landets judar från andra medborgare och särbehandla dem. När Sverigedemokratern Kent ekerot, stopp, säger jag där. Som ingen verkar påpeka, men så såvitt jag vet så är ju Kent jude själv mm. vad jag vet så, eller har hört. Så, att, eh, så är det något annat så får han gärna skriva det. Men det är så jag har förstått det i alla fall. Eh, så, så jag tycker det är så lustigt det. Men det nämns ju aldrig utan... Men han är en nazistisk jude då i så fall. Det är ju så himla tramsigt. Och, och givetvis så... Ja, man är ju van vid detta, men, men här reaktionerna på det här lagförslaget har ju blivit något helt annat än vad han faktiskt föreslår. För sån här statistik förs ju massor med länder och till exempel Danmark. Och om inte annat om man nu hävdar att man är som fin god människa som vill hjälpa alla invandrare med allting då behöver man ju verkligen också den här statistiken så man kan se. Till exempel då som man kan utläsa från bland annat BRH-statistik. Varför är, är människor från Afrika så överrepresenterade inom sexualbrott? Till exempel. Det här behöver ju inte vara någonting som man använder mot de här invandrarna utan tvärtom för att hjälpa dem för att se vad är problemet, vad är det, hur, kan vi, hur kan vi lösa det här? Och för man ingen statistik så kan man aldrig ta reda på vilka grupper det här rör sig om. Tycker du att det är en bra, ett bra lagförslag eller? Ja så det är lagförslaget säger men men jag vet ju det Kent Ekroth han skapar ju rubriker kan man ju säga mm, mm, för att han han går ju på lite mer i ullstrumporna som man säger alltså så han vet, är han lite hårdare ja han är lite hårdare så jag vet ju det att det är många som reagerar på vad han säger och Ja men i sig, jag, jag, jag ser absolut inget fel i det att man liksom eh, kollar det. För, menar, för att få en mer klar helhetsbild, jag menar, det är väl antagligen om jag ska spekulera att det kan vara bra att ha i åtanke då för framtiden när det gäller invandring till Sverige jag menar ta till exempel vissa grupper kanske behöver ytterligare utbildning i liksom vad det är som gäller i Sverige jag menar till exempel om det kommer någon från Finland eller Danmark eller Norge eller så ja de behöver ju inte så mycket information om att det här är våra värderingar det här är våra lagar och så vidare men kommer man från en helt annan del på jordklotet där det är så fruktansvärt annorlunda då kanske det kan vara så att man kan behöva lite mer information och så vidare och, och, och göra klart att punkt slut så här funkar det här ska man vara här då är det så här det ska vara och, och då är det väl mer en bra idé då kanske att kolla och se att var behöver man rikta mest information för att förhindra att det ska ske eh, brott helt ja. enkelt. Om jag får exempel. spekulera lite. Ja och som sagt den här statistiken kan man använda till allt möjligt. Och det här är ju ingen statistik som förs på individnivå. Utan det här är ju för att till exempel samhällsforskare ska kunna och titta på. Precis som vi får ju statistik om allt möjligt i Sverige. Vi är ju ganska duktiga på det. Vad var det SCB hade släppt någonting nu om att gator som är döpta efter män är snitt längre än gator som är döpta efter kvinnor. Ja, det var ju nödvändigt för ja, att lägga ner det här pengar det och resurser en, på det, ja. Precis, helt vansinne. Medan det här då tycker man absolut inte att man ska använda. Om man på gator så även för att det är sedan ganska lång tid tillbaka så har de väl vilja döpa om gator som är alltså så för typiskt svenska namn och så ja. och döpa om dem till... Ja, men det är sånt här som är, verkligen genomsyrar det här samhället och politiken som förs allting. Man lägger så onödigt, onödigt mycket tid och resurser och på sånt som inte spelar ett dugg roll. Det är liksom, man riktar fokus från allting som är det viktiga för att få det här landet att bli bättre. Mm. Och, och det är ju rent, rent skamligt. Och liksom, om man väl ska göra någonting, ja då är det som finnarna säger, återigen upprepar, jag tycker det är så bra. Svenskar ska ha ett möte om och ha ett möte. Mm. Allting ska ta som tid att fixa, men... Förbundkretens ja, man... högborg. Ja. Och, och som sagt, som vanligt är Sverige då liksom det galnaste landet i typ hela världen. För, för både Danmark som sagt och Norge, troligtvis Finland också. Och troligtvis de absolut flesta länder registrerar ursprunget på brottslingar. Av olika anledningar. Mm. Men man förstod ju andra sidan att, att, att kritiken kommer nu Var väl lite konstigt Men det kanske hade med den här fascistanklagelsen att göra Men man förstod ju kanske hur det skulle sig emot Och jag har sett att gått runt på Facebook Folk och bara, jag spyr, jag dör, jag får sån ångest Vi måste stoppa detta Och helt ointresserade av att sätta sig in i vad det egentligen handlar om Utan då läser man till exempel I Aftonbladet krönikan Och så ser man nazikopplingen Och så vill man ju inte vara nazist Och så kör vi igång drevet Det är så intellektuellt Både ohederligt och framförallt ointressant. Och apropå er Kent Ekerot då nu innan. Vi ska gå vidare till nästa inringare. Men mm. jag skulle vilja påpeka det också. För det finns väl en del som undrar och är intresserade kanske. För just Kent Ekerot har ju som sagt fått höra både rena från olika håll. Och bland annat från inte-rasistmän. Och ni kommer ihåg att eh, vi var i en liten, ska vi säga, dispyt? Eller vad ska vi säga, Konrad? Ja, att... jag vet inte ens hur vi ska benämna det. Så. Nej, men i alla fall... Kortare eh... meningsutbyte. Ja, eh och med inte rasist men poddkillarna då och det jag tänkte var att folk kanske är intresserade att höra hur det blir med det och vi kan då säga att de har tackat nej till att vara med i RLM så alla vet det så att ni behöver ja. inte undra och, äh, mer om det Nej, och sen mellan raderna så läste jag med att vi inte är välkomna till dem heller. Eh, vilket väl inte är ovanligt att man är lite synd. Ja, Så kan jag ju säga bara av alltså, sista, för nu känner jag att det här blir väl det sista jag säger om dem. Mm. är bara att eh, när jag hörde att de tog upp det i, i deras, även eh, om det blir en senaste, näst senaste, det kan väl vara podd, så, så var det precis samma stil på dem. Så det som är skrattande och så, här, så att jag känner bara eh, hej då. Okay. Men vi kan, kan väl lite diplomatiskt säga att vi har väldigt olika, olika ämnesinriktningar men också väldigt olika sätt att se på hur man bör framföra en opinionsbildning ja, precis, kanske vi kan så. säga, så är vi diplomatiska. De, men de, nu, nu ska vi nog sluta det. Ja precis, det är det ju det är, det är vissa som har menar på det också, att varför ödsla energi? Ja. Och nu känner vi med det här bemötandet så gör vi inte det mer. Men nej. då vet ni i alla fall att det blir inte av. Nej, och det är synd för att det var möjligt för både de och oss och falla lyssnare från båda sidor att få delta i ett ärligt meningsutbyte. Men, men, men, men Henko, vi slutar inte med dig. Henko, du har Nej, en speciell du, plats. I, ja, du kanske har inte alltid, i vårt hjärta, men någonstans. I, i, i vårt program i alla fall. Så, så, ja. och jag, jag, kan jag, säga, jag har mailar Henko igen här nu, det blir väl femte gången. Vi eh, se om man kanske svarar det här. Vi Kom håller då. tummarna. Kom igen nu Henko. Mm. Det är ju jul. Du kan väl svara nu. Ja, men, ja, men i alla fall, vi går vidare till nästa inringare. Yes. Och med på tråden är ju Gustav. Välkommen Gustav. Tack så mycket. Tack, Hej jag. Gustav. Vi, få, vi får säga det som sagt. Vi har haft alla här på att vänta på att komma in i programmet. Så Gustav Exakt. har fått vänta längst. Så ja. vi ber om ursäkt. Men nu är du i alla fall här. Och eh, nu skulle vi vilja fråga. Vad är det första som du skulle vilja ta upp? Miljöpartiet. De är ju kanske på tapeten här nu i och med att de ingår i regeringen som håller på förhoppningsvis att falla. Mm. Eh, och det är ju lite intressant när det gäller Miljöpartiet för att det är ju nästan 7% och Löven han vet ju inte riktigt vilken högtapp han ska stå vid. Om han nu är det sista budet, nu är väl att han ska göras av med Miljöpartiet och förlora de här 7% och då är ju frågan hur han har tänkt sig att Regera vidare om han nu får det förtroendet. Vad tror ni om det? Ja, frågan, man kan till och med, frågan är ju har han tänkt. Frågan är ju faktiskt ärligt nu om han har tänkt. För jag börjar tveka, och det här är inte för att jag tycker väldigt illa om han som politiker, det gör jag också. Men jag menar, det är ju något som inte stämmer här, om ni förstår vad jag menar. Han verkar ju så otroligt tafflig, både i debatter, i när han ska hålla någon slags tal och, och i vad han tycker. Men... Jag vet jag har nämnt det tidigare det här Så länge han kan hålla sig till manus Så fungerar det ganska bra mm. Men så fort han faller utanför ramarna Då tar han ju till alla möjliga mm. konstheter. Mm. Vi hörde ju det här med fascism Uttrycket ja, ja. han hängde på SD mm. Så att, Jag vet inte om man är desperat Eller om han bara är dum för det... ja, Jag tror han förstår Att det här samarbetet med Miljöpartiet var inte så himla bra för Jag tror många susar inte valde att lägga rösten på något annat efter det, för jag tror inte så såsar i allmänhet gillar Miljöpartiet så mycket de ses nu som ett muppigt Stockholmsparti ja, och så ser man väl då också att de, de är ju ändå ett sjunkande skepp alltså det kan man väl kanske inte riktigt säga än men Nej, man det. ser ju att det blev ju inte så bra resultat från ett parti som man väntade sig skulle vara en riktigt het strid mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, så visar mm. det ju sig att Miljöpartiet inte hade en snöbollschans i hä att komma i närheten av Sverige demokraterna då? Nej men så jag tror jag att det är mycket som Stefan Löfven har fel bedömt, Bland annat det här att han har ju påstått, eller påstått själv att han är en väldigt duktig förhandlare. Ja. Men tittar man på det han har åstadkommit här nu. Han gav ju Jonas Sjöstedt de här vinster i välfärden. Det mm. var ju tydligen ingen förhandling alls utan det fick ju Sjöstedt direkt bara för sina mm. röster. Och sedan är det ju Bromma... Han mm. har gett Miljöpartiet och sen förbifarten Stockholm. Mm. Och jag vet inte vad han menar med att förhandla för att det är ju stora viktiga frågor. Och nu då ser vi ju att det var ju mindre än 2% tydligen som vi ville se en samregering mellan eh, Miljöpartiet och Socialdemokraterna mm. jämfört med övriga då. Mm. Där det var betydligt större. Men nu tror jag att han har ju målat in sitt höra rätt kraftigt för att han gick ju ut ganska snabbt och sa att de skulle gå till val på en gemensam budget, social och miljöpartiet sen han insåg att det var bara 2% förtroende, då fick han ju backa där så att han byter ju ståndpunkt varannan dag eller något liknande mm. och jag tror den förvirringen kommer nog att straffas mm. ganska kraftigt och miljöpartiet tror jag kommer att drabbas värst för att de är så små ändå, så att börjar de nu att tappa och folk inser att det inte är ingen lägga röst på dem för de kommer inte att ingå i någon regering i alla fall, Nej. Så tror jag nog att de har väl gjort sitt och det vore väl ganska skönt. Vare sig Fridolin eller Åsa Romsson har väl gjort Imponerat med? Planer, Nej, imponerat. Det är imponerat inte bara skandalerna och även det här Fridolins tal till lärarna. Jag vet inte om du ja. såg det, det här där man jo. förminskade folk något otroligt. Så jag tror väl att många ångrar... Visst, opinionssiffrorna ser hyfsat stabila ut förutom att SD går upp som en raket. Men man vet ju inte riktigt. Någon gång måste väl de här liksom, traditionsröstarna vakna upp någon gång och inse att socialdemokraterna finns inte på det sätt som ni tror längre. Men alltså, jag ska bara säga det, att man, alltså det kommer ju med all säkerhet bli, om, om det blir extra extraval, alltså, det kommer ju hända jättemycket som sagt. Jag menar, dels där då med att kristdemokraterna, väldigt stor chans att de åker ut. Och jag menar, Miljöpartiet de kan ju sluta på en jättemycket liten siffra nu, om det blir så här som jag har varit inne på, att, att det mesta kommer gå till de större partierna och Sverigedemokraterna och så mm. Folkpartiet, hur kommer det gå för dem? Alltså det, mm. det är så många frågor nu, så det här är ju om man säger så, om man tyckte det var spännande till valet i september 2014 så, så kommer det nog bli ännu mer spännande om det här nu ändå blir av. Ja, tittar man på det starkaste partiet i alliansen på något sätt så är det väl centen. För de har stått stabilt och gått framåt. Annu Lööf är ju het på diskussioner och så vidare. Ja men det är, konstigt, då... jag in, det är konstigt att det har blivit så. Eftersom eh, när det var liksom snack om när Sverigedemokraterna började gå, fram, började gå framåt ännu mer. Eh, så gick ju hon tvärt emot istället. Att, nej men ta hit hela världen. Öppna gränser. Ah, och det blev en massa ah. käbbel. Det blev ju väldigt mycket tjafs kring henne. Men sen ah. har hon på något sätt lyckats dra sig ur sitt hål. Och gjort någon comeback här Tyvärr ja, Men det tror jag In, så... Inte direkt Gör ja, något som gör dig glad va nej, nej. Jag tror någonstans att det är också Stefan Lövens förtjänst Alltså bara den här så kallade knuffen På Annie Lööf När hon stoppade papperna Och näsan på honom Det är mycket såna grejer Annie Lööf var ju väldigt tuff mot Stefan Löven Och har varit, stått på sig rejält Och sagt att det ska inte bli något samarbete nej. Det tror jag har gynnat centern Eller åtminstone hennes egna ställning jag jag. Moderaterna är ju tveksamma om hon Anna, eller AKB som hon kallas om hon kommer göra någon nytta om hon hinner och så vidare men hon verkar ju bra mycket klokare än Stefan Löfven så att ja, det man måste bara... jag. Och även alltså, som jag har sagt innan att man skulle sitta här och sakna Reinfeldt trodde jag aldrig, men säga vad man vill om Reinfeldt han var ju ändå en, en, han var ju en duktig politiker i yrket han var ju inte en ja. Ja, men som, alltså, som Löfven som ofta tycker jag inte verkar veta var han är eller varför fan han är där. Han verkar så himla och påläst hela tiden. Ja, men sen har han, det verkar som Stefan Löwen är väldigt kort, Stubin på något mm. sätt. Så alltså, mm. han hinner inte tänka efter vad han säger. Och han är alltid dåligt påläst. Mm. Och det är ju väldigt enkelt för de här som är lite mer erfarna politiker att få honom ur uh, det här inrepeterade Manuset mm. Och då tappar han ju allting. Han vet inte vad han ska säga utan då sedan var rött framför ögonen och så. Havlar han nu så liksom var tusan som helst. Och ju, efter får gå tillbaka ja. ja men det är så konstigt att han har, ändå varit, liksom, på, han har haft höga positioner innan som, som ordförande och sådär Och det enda jag kan tänka mig är att klimatet nu är så himla olika Att han och många trodde att Ja men Leven var en bra förhandlare fackligt Och det kommer kunna översättas bra till regeringen Men att, att det blev helt fel helt enkelt Jag tror det här att Alltså går man in i en facklig diskussion Det är något helt annat än att gå in i en politisk diskussion mm. För att en facklig diskussion där det handlar om att ge och ta och båda två på något sätt blir vinnare. Mm. Alltså det ska ju vara på något sätt det där. Men så är det ju inte i politiken utan det är en vinnare och den andra blir jätteförlorad liksom. Mm, och sen tror jag att Stefan Löfven han har liksom valt sig, han gillar ju att kalla sig själv för statsminister. Mm. Och han skulle nog kunna alliera sig med vem fan som helst bara han får behålla makten. Ja, det tror jag jag tycker han verkar bli mer och mer sån här maktlysten. Ja, I och med att han försökte då slänga in sig med Jonas Sjöstedt, Miljöpartiet. Nu inser att det inte går. Mm. Han har visserligen sträckt ut handen tidigare mot två allianspartier. Mm. Och gnällt och gnut hela tiden om att han vill gärna regera om alliansen stöttar honom. Mm. Alltså det här blocköverskridande Samarbete. Men jag tror knappast att om Alliansen skulle vinna nu valet Och de skulle fråga Löven om han vill stödja Alliansen Då tror jag att han är lika pigg på det längre Nej, nej, nej, nej Han måste ha så mycket händer den här Löfven För han sträcker ut dem åt alla möjliga håll, säger han och sen det här du sa med blockpolitiken, det tog vi upp innan också men jag tycker att han nästan i varje anförande eller intervju så riktar han en liten spark mot blockpolitiken som är något gammalt förlegat som vi måste skita i. utan nu handlar det ju då som han verkar tycka att det ska finnas ett enda parti och sen ska det finnas SD, det är det viktigaste Jo men det var ju skönt då i och med att han gick ut redan i samma tillfälle som han utlyste nyval, att han och Miljöpartiet, de skulle minst annat gå ut som det här regeringsalternativet, mm. gå ut i till val tillsammans, när han insåg att det inte funkar. då har ju backat och nu vill han ju dumpa Miljöpartiet. Mm. Ja, och det tycker det, jag de är så också konstigt att, att han kommer ändå undan med det för han står ju och. Ja, ljuger, eller i alla fall ändrar sig mest hela tiden och ja. Mer än någon annan Jag någonsin har, har liksom sett Jag kan inte tänka mig att Åsa Romsson Och Gustaf Fridolin Tycker Löfven är någon god kille längre han, är... han, han verkar vara en riktig Vindflyer, och jag menar det är väldigt svårt för någon Att få förtroende för han tror jag ja, ja, Han har ju bränt ljuset i båda ändarna Och rivit broarna men, och allt ja, men, ja, äh... Jag bara frågar en liten snagare här förresten här, Han sa ju att han skulle avgå om inte hans Budget gick igenom ja. Och Tror ni att han avgår den 29 För han får ju vänta tills den 29 Eller är han så fräck att han står och mer... Han lovar ju på flera sätt i flera olika medier att jag avgår om inte min budget går igenom. Tror ni att han kan med och sitta kvar? Men Jag tror, det beror inte det lite på också huruvida om de stoppar extravalet... Om man nu skulle stoppa extravalet, då lär han ju sitta kvar kanske tänker jag. Men ja, om, jo, jo. om det inte stoppas, då tar han nog och lämna den här sjunka Ja, sjunkaresluten. Jag, ja, jag, jag tror inte han... Jag menar, vem har sossarna då? Är det någon som har någon aning om någon efterträdare? Jag är inte Nej. en där. Men, men var det inte så det här att avgå kan han göra precis när som helst, men utlysa nyval är han tvungen att vänta tre månader? Ja, men då... som jag har förstått det så måste det måste vara vår statsminister som utlyser nyvalet. Så om han avgår har vi ingen statsminister. Ah, då är det är någon okay. slags ah, mellanregering. Vara. Ah. Bli... Jag tänkte bara en liten passage där. Det finns ju ett litet Youtube-klipp på det det här att han skulle då inte regera under alliansens budget och när han uttryckligen säger att det vore rent korkat att göra det, det. och nu sitter han precis och gör detta mm. så att ja, det, mm. han kommer skjuta sig själv i foten Ja, ja. men eh, Gustav det var ju en sak till du ville ta upp, vad var det? Ja, det här Ebola-sagan mm. som pågår nere i Afrika Som mm. mm. man inte har eh, någonting om längre nästan Nej, det har blivit lite tyst nu i medien Jag pratar inte allt för mycket om det med tanke på politiska läget här, men det verkar ju som att det här målet man hade satt upp inom FN, att man skulle hinna bekämpa vad var det, 70% inom 70 dagar eller någonting, skulle få vård in på sjukhus. Men det har ju tydligen fallit det där. Mm. Utan nu stiger det ju igen, bland annat då i Sierra Leone där man absolut inte har kontroll över läget. Och inte i Liberia eller i eh, Guinea är det väl, som ligger där i kroken också. Mm. Och det där är ju lite oroväckande för att om detta får växa ytterligare. Och vi har ju sett de som har lyckats ta sig till Europa och till USA. Det har ju varit personer som har arbetat med sjuka. med Sjuksköterskor och så vidare. Men frågan är vad som händer. Hur länge de kan eh, hålla på med det utan att få kontroll över det. Det är närmare 7000 människor som har dött och... Det är väl nästan 18 000 som har smittats och som är på väg att dö. Vissa klarar sig kanske, men... Vad tror ni om det skulle få lite... Alltså, det, det kommer ju så mycket flyktingar till Europa från Afrika. Mm, mm, mm. Om de skulle få komma in lite fritt, skulle vi stänga ja, hängelserna till vi har, Europa? Vi har, ju ja. varit, vi har ju varit inne lite på det här förut, men det känns ju som att... Eh, alltså, det, det, det är en sån skräckscenario att sätta sig in i att... Eh, Menar, I en sån situation att man skulle behöva vara rädd för alla människor mm. i princip. För att när den människan kan, kan ge mig eller mina barn någonting som kommer eh, ganska säkert att döda oss. Jag menar, mm. tänk vilken ändrad livssituation det skulle bli ja. i Sverige. Men på arbetsplatser, i skolor till jo, exempel och så vidare. Det skulle ju vara helt vilken katastrof. Men är det inte så här, lite spontant tänker jag så här? Att det här drabbar väl. Mest, alltså Folk på byn som jag har förstått det som, som äter av det här fladdermuskött och, och det, det är ju oftast fattiga människor Och fattiga människor har ju inte råd att ta sig till Sverige Till exempel Men det behöver inte spridas just den vägen Det kan ju spridas på andra sätt till till exempel Europa Men, men jag, jag är absolut inte orolig för detta För jag tror inte det kommer komma hit Och kommer det komma hit så tror jag att vi kommer kunna stoppa det ganska fort Men däremot vill jag ju påpeka Att jag tycker vi är alldeles för slappa Med att kontrollera människor Ja, man har ju hört det här att de ska ha lite koll innan de kliver på planet nere i Afrika. Ja, men vad innebär det? Ja, det var ja, väl bara någonting om att de inte får ha över någon viss grad i feber eller någonting ja, sånt där. Det var väldigt enkelt. Mm. Och, det, och det är ju faktiskt så att de som har tagit hit smitta till Europa och även till USA, det är ju sådana som arbetar i detta. Sköterskor som har slarvat med mm. säkerheten. Mm. Någon som hade flygit hem över helgen och, och så vidare och så vidare. Så att det finns ju en risk att det här ska kunna ta sig in. Och frågan är då i de här lite mer isolerade grupperna om det börjar spridas mellan... Alltså när det kommer in... De här som är sjuka som vanligt, men när de sitter på ett flygplan och bara skottas och dräglas och har sig. Så kanske flera, för det är ju en inkubationstid som är väl på några veckor i alla fall. Så att det kan ju ta fart... Om det inte kontrolleras ordentligt. Så att Jag hoppas nu att man gör som man har diskuterat lite från amerikanska sida. Att man ska begränsa resandet väldigt mycket. Och i Sierra Leone nu gör de ju en stor grej för de har ju förbjudit med eller mindre jul- och nyårsfirande. Mm. Alltså själva resandet just för att folk ska hålla sig på de platserna de är. Jag får inte blanda runt för mycket. Vilket då skulle kunna medföra att det är några smittade som tappar med kontrollen fullständigt. Men är, är du oroad mm. någonting? Nej, jag är egentligen alltså inte oroad för att bli smittad sådär. Utan jag, jag är snarare oroad över att vi inte har den beredskapen och så vidare som finns. Det är väl egentligen bara, jag tror det är andra sjukhus eller liknande som har någon sån här specialklinik i Sverige. Det är väl den enda som finns i Sverige. Mm. Och skulle det här komma in, vi på flygplatser sådana här karantänsavdelningar eh, på de stora mm. flygplatserna. Mm. Men jag tror lite som du sa att det är så slappt och det här att svensken tror ju gott om allt och alla. Så att det är väl den risken snarare att vi inte har den beredskapen eller det den säkerhetstänket som kanske skulle behövas. Nej, om så, det var det som skulle behövas. Det... Ja, man måste ja. givetvis vara beredd på det värsta. Ja, jag tror det är alldeles för dåliga utan lite naiva också och tänker ja, men det händer där nere och det händer inte här men man borde kanske för, för vi ser ju så mycket folk jag tror jag läser någonstans att ifrån Nordafrika över till Europa hittills har det lämnat 350 000 människor mm. som har tagit sig över ja, inte alla, det är ju några som har drunknat på vägen, men det är ju ganska försvinnande en liten del mm. men alltså 350 000 människor om året det är en... till Europa, det är mycket folk och att mm. sannolikheten att några skulle kunna vara smittade där är ju ändå ganska stor mm. och det kan ja. bli illa, det kan bli riktigt illa Ja, det här är ingen julklapp vi vill ha i alla fall en julklapp full av nej. Ebola, det tackar vi ju bestämt det vi nej till ja. mm. får, då får ni kalla mig fördomsfull men jag vill ja. inte ha Ebola nej, tack. Nej, nej. Eh, Men eh, Gustav vi vill ju tacka så mycket för att du kom in här Och var med också Och så, som vi har sagt till de andra säger vi såklart till dig också God jul och gott nytt år Ja, ja god jul på er också Ser vi fram emot ett extra val tycker jag nästa år ja, det gör, Vi det håller är tummarna är för att det blir det i alla fall Ja det måste bli Men har ja. vi ända, alltså 14 gånger innan sen 14 gånger Tack <laughs> Men Tack. ha det bra så länge Ja, ja har Tack, ja. Tack Ja, men då börjar vi ju faktiskt nå slutet på den här långa sändningen och som ni märker, den är ju just lång eh, och som ni kanske också har märkt så blev det ju ingen bonussändning den här veckan i bloggen. Men det var ju just för att vi la in allt krut på den här sändningen och göra den här lite mer speciell, lite mer lång och eh, ja, men helt enkelt lite annorlunda från de andra så det blir en riktig så här... Inför jul sitta kväll så att säga så att vi hoppas att ni har uppskattat det men det är inte helt slut än det är några grejer vi vill ta upp här på slutet och det är ju dels att efter vi tog upp det här då med att vi kommer ta jullov 21 december till den 10 januari så har det blivit lite reaktioner på det som jag tänkte ta upp mm. Fredrik då han skriver bland annat att ni kommer att vara saknade i vintermörkret. Alltså en, en, de här kommentarerna betyder alltså jättemycket De gör verkligen det, jag ska inte bli för sörlig här Men det är, ju, det är ju det vi lever på, det är ju det som är vår luft och vår mat Och att få höra att vi saknar det så här som ganska många har sagt Det är ju superviktigt verkligen för oss Och Christian han säger kommer bli tomt efter er mellan 21.12 till 10 i 1. Men ni får ta en välförtjänt vila och göra som Åkesson Och komma tillbaka piggare och med kroppen fulltankad med krafter Ni behövs verkligen Ja, det är fantastiskt. Och vi kommer ju sakna er också givetvis, ja. trots den här väldigt konstiga liksom, relationen som vi har, där det sitter en massa folk och lyssnar som vi aldrig, som vi aldrig liksom, pratar med. Men man känner ju ändå att ni finns där uppe ute och det slår mig ibland att ja, det sitter några tusen personer där ute i landet och, och ja, håller väl med oss till det första, men om inte annat håller oss på något sätt sällskap. För det blir ju lite så. Ja. Igen, utan lyssnare hade vi inte gjort så överst många program, tror jag. Nej, men det, det är ju en ganska otrolig grej egentligen om man säger, man, jag är väl en sån som ni kan tänka är den gamla suregubben som ofta säger det var bättre förr, och visst det var mycket som var bättre förr, men det här är ju en sak som faktiskt är bra nu, att man kan nå ut med sin åsikter eh, över internet och nå en massa människor och, och göra intryck på dem och så. Så att det, det, är ju, det är ju jätteroligt såklart. Mm. Eh, och sen då, nu ska vi be oss till Norge här. Ellen från Norge skriver, hon nu, bli inte arg på mig nu Ellen. Nu ska jag försöka mig på lite norska här. Och lite och, du är Ja, ja, ja, ja, okay. ja jag <laughs> Det kan vänster. bli en tidlig julklapp tror jag. Ja, jag. Mm, RLM är bara så jordnät och bra. Vi i Norge får höra hvordan dere har det på riktigt. Applåder. Tack. Så det, nej. Ja, jo, men det var inte dåligt. Nej, nej, Det skulle nog där. Ellen säga kanske. men. <laughs> men det, det där är faktiskt superintressant. Säg att det här galna som sker i Sverige hade skett i Norge. Det hade man ju mm. faktiskt varit jätteintresserad av. Mm. Jag har ja, tänkt på det. Nej, och sen tror jag det blir för Ellen och, och många andra att de lyssnar med och, och hör. Bara, tur att vi inte har... Alltså de har ju illa dem också när det pratas om jag menar, alla våldtäkter i Oslo och så vidare. Jo, och men, men, men, men, men det är ju liksom inte i närheten, på alla områden så skadligt och, som det är här i Sverige hur invandringspolitiken är så att, ja, det är, det är nog bra för normen norrmän och danskar och, och, och finnar för den delen ja, för det fin, de det, det, eller, eller, eller så många finnar finnar kanske inte lyssnar men finlandssvenskar finns det nog säkert en del som lyssnar och höra det, att så här illa är det här och, och det är inte speciellt roligt och de vill nog inte ha det i sina länder. Men till slut, Konrad, vad säger du? Då hamnar väl vi i Norge, Finland, Danmark. Nej. Ja, det blir det väl. Ja. Eh, faktiskt, jag har tänkt på lite olika länder att flyt till. Ja, ja. Fast det känns, ja. det känns ju samtidigt så är man ju envis som en gammal gent. Ja, vi som kämpar kan, ju precis. Arr! Arr! Ja. Här, ja. Det blir ja. inte oroa för. Och sen var det en kommentar, nu glömde jag ta med namnet där, förlåt. Eh, det var, nej, det stod gäst yes, var det bara. Mm. Eh, synd att ni ska vara lediga, då lär det bli en hel del PK-aktioner mot julen och så vidare. Mm. Ja, vi, ja Ja, Men samtidigt tyvärr så får jag väl säga att eh, även fast det inte vi finns med så kan vi ju, vi kan ju tyvärr inte stoppa de här aktionerna Nej, som sker. Så att det hade väl kanske inte gjort någon skillnad. Även om vi, vi kan väl försöka så både att, du och jag att, att vi kan notera de mest, mest tokiga sakerna så kan man ju prata lite efter jul om det. Ja, 10 ja, januari då den här lördagen då kommer vi att komma tillbaks. Och som sa utvilade förhoppningsvis då lika utvilade som för att då förhoppningsvis kommer att vara när han kommer ja. tillbaka. Fast det ska ju Inte för att vi jämför oss med Åkesson då men, ja, men i alla fall. Nej, men det är jätteroligt att få den här responsen och vi har, mm. vi har ju märkt att det har kommit nya lyssnare, en hel del nya lyssnare och så, så att vi... Vi är jätteglada för alla som lyssnar helt enkelt. Ja, ja, men du min kära länsman. Jag tycker att vi ska ta några minuter här nu faktiskt. Då, och reflektera över året som har gått. Just när det gäller Radio Länsman. För jag känner ju att det här året har vi vuxit väldigt mycket på flera olika sätt. Vi har haft väldigt många intressanta gäster. Bra intervjuer. Vi har ju fått många fler lyssnare. Och så vidare. Och det tycker jag vi ska nu kanske ta en stund och faktiskt njuta av det. För en gångs skull. För det tycker jag inte vi har tillräckligt mycket. Ja, nej, det, det, man kan ju. Alltså, jag vet ju det att jag har väl. Vi har ju varit i den diskussionen om hur man ser RLM och hur stort eller litet det må vara och sådär. Men, mm. men när man ser att det växer så här, då ser man ju det att det, landet är ju i behov av, av någonting sånt här. Jag menar, skri, sidor där det skrivs saker i alla ära. Just ha någonting sånt här som man kan lyssna på och, och, och det som är verkligen genomgående som i responsen man har fått i mejl och så vidare. Det är ju att folk ser, ja, men just det jag var inne på, att folk ser oss som några att umgås med. Eller att man är umgås, ja. umgås, att man är en del av, man lyssnar och, och, och sådär. Och det, det är ju väldigt fint att vi, vi, vi kan få vara med så många människor mm. Fast vi kanske inte är det fysiskt men... Nej och en vacker dag ska vi ha en riktigt stor Radio lönsmanfest När nu den tiden kommer Det ska bli kul att träffa alla Men vad, vad, vad hoppas vi för inför 2015 då med RLM? Med RLM så hoppas jag ju på Ett fortsatt inflöde Av intressanta gäster Men även skulle jag vilja ha med mer så Lyssnare, helt vanliga människor Om man säger så För det är vi ju fortfarande väldigt intresserade av Att ha med Mm. För de här alltså de här journalisterna och så vi är med, det är klart det är jätteviktigt och bra men vi vill även höra vad, vad ni tycker och vad ni säger. Mm. Jag menar, hur är det på arbetsplatsen och mm. vad är det för, för genustrams och händrabbel på, på barnens skola? Ja och men så precis, vidare. eller smälldes upp ett nytt asylboende i byn och vad händer då liksom. Och, ja. Eller bara helt vanligt, om, du, om man så bor i ett ställe utan mångkultur. Men ändå förstår du illa det, hur, hur har man förstått det? Alltså hur går de här vardagliga tankarna, det är ju det som är intressant. Och som eh, liten eh, julklapp tänkte jag faktiskt att jag ska läsa en dikt här. Som många kanske har hört, men eh, den är väldigt aktuell dessa dagar. Trots att den är från... Eh, 1976, och nu ska jag läsa ur tidningen Arbetaren eller Länsman. Jaha, ja. nu, nu blev Henk och glad. Ja. Dikten heter Om vikten av betydelsen. En far blev arg när sonen sa fascist. Han låste in sin pojke tills han lydde. Och tog tillbaks och sa förlåt till sist. Far släppte därvid ut den tvångsinsydde. Far hade visat att han var fascist. Han visste inte vad fascist betydde. Nu uppstod frågan, visste sonen det? Han skällde nästan alla för fascister. Ett ord sådär i största allmänhet för att beteckna icke-kommunister. Ett namn på folk som han som pesten skydde. Han visste inte vad fascist betydde. Det som förbryllade vår gosse var att auktoritära våldstendenser var något nytt i bilden av hans far. Kan då ett ord ha såna konsekvenser? Han sa det bara för att pappa snacka som en förbannad slipsprydd borgarbracka. Nåväl, tänk nu om fadern blev fascist när sonen detta ord började skrika. Tänk om ett självsord som sin mening mist blir självuppfyllande som profetia. Den slutsats man kan dra av detta lyder, man måste veta vad ens ord betyder. Hör du det Stefan? Ja, och nu vill jag bara säga att meningen av den här dikten är ju att om du kallar folk fascister så kan de bli fascister. Och det är inte riktigt den situationen vi har här i Sverige. Men jag tycker ändå att dikten är fin och fyndig och moralen är ju också någonstans. Att man kan inte bara gå runt och kalla folk för det man tycker för att man är sur. För det blir ju bara fånigt. Ja du konrad. Ja du. nu, då säger nu. du och jag lite farväl också till varandra på ett tag. Ja, nu... Vill jag väl höra sig för man. Ja, men... Inte i officiella sammanhang. Nej, men jag skulle vilja säga det avslutningsvis här. Nu, nu känns det verkligen som att det blir ett hejdå här. Men det är det inte, det är ett på återhörande får vi säga. Vi kommer ju tillbaks lördag den 10 januari 2015. Men jag skulle vilja avslutningsvis säga så här. att Det har ju varit många med i det här programmet. Så vi mm. kan ju verkligen säga...